Розділ восьмий Певність себе Чи може бути людина певна себе? Чи може людина, сівши в поїзд і рушивши в дорогу, бути певна, що приїде саме туди, куди вирушила? Можливо, що на світі існують люди певні себе, своїх намірів і рішень, міст, куди їдуть, напрямків і маршрутів, розкладу поїздів, залізниць, але все це аж ніяк не стосувалось до комахи. Серафічний в своєму повсякденному житті був Комаха не менш серафічний і в своїх мандрівках. Якось влітку 1925-го чи 1926-го Комаха не витримав спеки великого міста, духоти, нудіги, самоти і вирішив податись до невеличкого якогось провінційнішого міста, де тиша, спокій, дерева, садки, квіти, річка, де можна попоїсти холицю з раками та таранею. Вареників з вишнями, каші з маслом, звареної на свіжому повітрі, полежати в холодку, покупатись, а може й риби половити. Тобто риби не ловити, а так просто посидіти з вудкою без гачка коло води. Ніщо, запевняв Серафікус, от так о не заспокоює, як сидіти з вудкою, дивлячись незворушно в одну точку. Хтось із знайомих на відповідні розпитування порадив комасі. Їдьте до Кам'янця або ж до Богилева. Чудесні невеличкі міста, де ви знайдете і багато зела, і річку, і спокій, і вареники з вишнями, і недорого. Навколо чудесні краєвиди, клімат майже південний. Коли б вам захотілося улаштуватися не в місті, а за містом, то ви могли б оселитися десь поблизу. В Кам'янці я вам раджу звернутися до Сіцинського, він усе і усіх знає. Він вам і порадить, як і що. Петроградська, 39. До нього просто і їдьте. На запитання, а де ж таки краще, чи в Кам'янці, чи в Могилеві, приятель відповів. Це вже на який смак. А ви поїхали б і туди, і туди. До речі, в Кам'янці при Петтехнікумі відбуваються учительські курси. І мені писали, що там нікого не запрошено викладати курс рефлексології. Оце було б гаразд. Ви знаєте, я напишу, ви знайдете, умовитесь, я поперечу. Про могилів і кам'янець в були досить абстрактні і невизначені, сказати безпредметні уявлення. Йому було зовсім байдуже, в яке саме місто їхати, і тому він довго не міг спинитися на будь-якій сталій думці. Він вагався. Ніщо не говорило за те, щоб віддати перевагу кам'янцю. Але й нічого не вказало проти Могилева. Він міг їхати до Могилева, а міг поїхати й до Кам'янця. Немає нічого гіршого від подібного становища, коли людина вирішила щось зробити або ж кудись поїхати, але куди саме їй абсолютно байдуже. Треба було, щоб хто-небудь інший твердо сказав Камасі «Їдьте до Кам'янця, без всякого або ж», і він вирушив би. Без цього він довго вагався і, може, й зовсім не поїхав би, коли б не Спека. Спека гнала Комаху геть із задушливою його кімнати. Після довгих вагань Комаха вирішив був їхати до Могилева, але в останній момент він перерішив. Він поїде до Кам'янця, бо там є людина, до якої він може звернутися. До того ж він прочитає курс лекцій з рефлексології на вчительських курсах. Здається, рішення їхати саме до Кам'янця було його останньою думкою, спинившись на якій, Комаха і пішов до міської станції купити собі квитка. Купивши квитка, Комаха поклав до портфеля книжки і конспект лекцій з рефлексології, взяв валізку, пальто і вирушив. Надходили жнива. В повітрі стояла біла мла від курявої спеки. У вагоні під розпеченим залізним дагом не було чим дихати. Подорож оберталася на справжню муку. В прибиральні не було води і не було чим помитись. Майже всю дорогу комаха спав. До кам'янця приїхав надвечір. Спека спадала і від річки віяло свіжою прохолодою. Почувався південь. У такому теплому повітрі вистигає виноград. Комаха дивився на викривлені лінії цієї сухої, спаленої сонцем, зелено-брунатної місцевості, і його охоплювало почуття спокою і ясности. Як прозорий і ясний був вечір. Він дихав легко і глибоко. Він почував себе безтурботним і радісним. Комаха підійшов до візника. На Петроградську повезете. Кидаючи шкуряну покришку сидіння, бородатий з червоним обличчям у зморшках візник, запросив: Сідайте. Скільки? Карбованець 25. Комаха не уявляв собі, чи багато це, чи мало, чи далеко йому їхати, чи близько, але щоб не порушити усталених звичаїв, на всякий випадок, як годиться, запропонував менше. Карбованець цілком досить. «Сідайте». Комаха сів. Візник підібрав вішки, махнув батогом, зацмокав, і парний великий фаєтон, похитуючись, підстрибуючи, рушив. Але не від'їхавши кількох кроків, зачепився колесом за інший фаєтон. Візники зняли гучну лайку. Вони лаялись довго і люто, з патосом, міняючи інтонації, захоплюючись, ні той, ні той не хотіли злізти і розщепити колеса, аж поки міліціонер не підійшов до них і не наказав не заважати рухові. Тоді розминулися. Візник ляснув батогом і погнав коні. За бетонною естакадою, проминувши залізничні склепи і мережево-численних колій, поїхали порожньою вуличкою вздовж якогось довгого жовтого кам'яного паркана. З лівого боку йшли зелено-брунатні горби, порослі сухим і шорстким бур'яном. У повітрі пахло й курявою і півднем. Вечірні теплі присмерки, ясні й тихі, огортали незнайоме місто. На Брукові лежав м'який шар куряви, чистої й сліпучо-білої. Проїхали хвилин двадцять, коли бородатий куртозів і зник, повернувся до комахи і спитав. Дозвольте, товаришу громадянине, я хочу вас щось спитати. Чи мені просто їхати, чи, може, ви хочете, щоб я звернув праворуч або ліворуч? Комаху здивувало запитання, і він розсміявся. Ото гаразд, хіба ж я знаю, я тут уперше у вашому місті. Вивізник, то вам і належить знати, в який бік вести. Або ж спитайте когось з тутешніх. «В чим справа? Хіба я не знаю, що я питаю?» «Я знаю, тільки ж ви сказали вести на Петроградську вулицю». «Ну, так а що ж?» «А то, що в нас такої Петроградської вулиці немає?» Комаха, не розуміючи, куди прямується розмова, цілком певний, що все, що єсть, єсть, не передбачаючи будь-яких непорозумінь, весело й бадьоро сказав. «Ну...» «Не Петроградська, а Ленінградська. Чи, може, ще якась? Як її тепер звуть?» Візник спинив коні і пересунув картоза злоба на потилицю. Він очевидячки приготувався до довгої й докладної розмови. «Повірте мені, товариш громадянин, пробачте, що я вас так зву. Отже, скільки я років візникую, мені ще ніхто не сказав вести себе на Петроградську вулицю». Комаха розгубився – він не розумів. Певність його похитано. Він спитав. «А як же так? Мені треба будинок 39 на Петроградській вулиці. Ви не думайте на мене, що я вас хочу піддурити або що, але в нас такої вулиці немає». Комаха дістав гаманця, розшукав папірця, де була записана адреса, і показав папірця візникові. «Отже, бачите?» Петроградська вулиця 39, Сіцинський. Тут його всі, напевне, знають. Візник знизав плечима і з філософічним спокоєм сказав: Що ж я можу знати? Комаха ладен був обуритись. Він обвинувачував візника. Та ж ви мене з півгодини кудись везете. Везете, ви ж узялись мене вести. Що таке з півгодини? Я можу вести і годину, і дві, і взагалі, скільки ви хочете. В чим справа? Я візник. Я ж спитав вас, в який бік мені звернути? Праворуч чи ліворуч? Який з мене був би візник, коли б я віз пасажирів не туди, куди вони схочуть? Лагідний настрій комахи порушено, і приємність мандрівки попсовано з самого початку. Очевидячки, вийшла якась плутанина, якась безглуздя, якась нісенітниця. Але яка? Цього комаха не розумів. Його охопило почуття безвихідності і безпорадності. Ото приїхав він до кам'янця за певною адресою, маючи спинитися в певному місці, на певній вулиці. Але виявляється, що такої вулиці тут немає. Він спітнів. Йому здалось, не він поринає в безодню. Це ж значить, він приїхав не до Кам'янця, а до якогось іншого міста, але до якого. Він напружував пам'ять, щоб згадати, куди він замовляв у Києві на міській станції квитка і до якого поїзду сідав. Даремно. Перед його уявою коливалося щось каламутне і невиразне. Він дуже добре пам'ятав, що він купив квитка ось до поїзду – Їхав і оце приїхав, але все інше випало з його пам'яті. Грунт твердий і сталий вислизав з-під його ніг. Було ясно, він потрапив не до кам'янця. Як же тепер з'ясувати, де він тепер є? Спитати візника, скажіть, будь ласка, як зветься місто, вулицею якого ми ось це їдемо? Що ж можуть подумати про нього? «Хто він такий, що не знає, де він є?» Розум підказував не робити нічого подібного. Це було б необережно і навіть небезпечно. Комаха гірко зітхнув, охоплений почуттям безнадії. Життя було сповнене небезпеки, тривог і ускладнень. Фаетон стрибав по нерівному бруку вулиці. Візник поганяв коні. Вони кудись їхали. Комаха мандрував у реально неіснуючому. Візник знов повернувся до Комахи. Він хотів регламентувати свої обов'язки і забезпечити свої права. Вести він вестиме, куди йому скажуть, але годилось би обговорити й умовитись, уникаючи будь-яких прийдешніх непорозумінь. Фантастичні химери можуть лишатися химерами, але овес є овес, сіно сіном – Вечеря-вечеряю, а саме гроші, які він має одержити від подорожнього, є, власне, тим, що зможе надати кожній химері ознак реальності. Він попередив комаху. «За годину я беру два карбованці. Ви не повірите. Сіну, овес, овес знов подорожчав, останні здруть їм, що...» Побачивши, що пасажир не сперечається, додав. Я зайвого не скажу, але для вас, бо я ж бачу, що ви людина хороша, для вас я візьму за годину карбованця 75. Комаха не сперечався. Йому було байдуже, він згодився. Гаразд, хай буде. Ще їхали, довго їхали, далеко їхали. Вузенькі вулички, вузенькі одноповерхові з палісадниками будинки, паркани, за парканами пахощі квітів та акацій, притрушені курявою. Темніло. В розчинених освітлених вікнах будинків було видно, як за столами сидять люди і п'ють чай або ж їдять кавуни, як усе лагідно і спокійно. Комаха заздрив їм. Похитуючись у Фаетоні, Щорепів і колисався, комаха міркував. Що робити? Блукати без кінця й краю по незнайомих вулицях невідомого міста, з Майдану на Майдан, з містка на місток, повз якісь садки й пустки, кебезглуздя. Комаха прокляв день і хвилину, коли в нього з'явилась думка виїхати з дому. Краще духота, краще спека, ніж оці нікчемні даремні блукання, в розгубленій ніяковості Розірваних і сумнівних думок Вихід знайшов візник Певне йому теж обридло тинятись Невідомо куди і невідомо навіщо Ще гаразд, коли б сідок був ущент п'яний Тоді б безглуздість блукань була зрозуміла А то людина нібито цілком твереза І в окулярах Візник почав турбуватися з п'яним усе просто, але з тверезим. Він запропонував. Може, ви хочете переночувати і вам потрібний готель? Так я можу повезти вас у чутосний дешевий готель з садком, тихий, спокійний. Усі відповідальні робітники там спиняються, коли приїздять до нас із Москви, з Харкова чи з Києва. Везіть. Було трохи інакше. Не готель, а мебльовані кімнати. Не кімнати, а, власне, кімнатка. Маленький будиночок, де можна було переночувати в кімнаті з вузенькою канапкою, зі столиком, укритим скатертиною, з трюмом, де двері в сусідню кімнату не зачинялися зовсім. Лишившись сам, комаха ліг на канапу і стомлено потягнувся. Як з'ясувати, де він? Вийти на вулицю і запитати, в якому він місті. Його вважатимуть за божевільного. Досить з нього цих безглустих розмов з візником, коли він казав йому про Петроградську вулицю. Добре, що все це скінчилось гаразд. Хоч хто знає, чи не повідомить він у міліції про підозрілого сідока. Тривога пройняла комаху. Він тоді здумав вийти на вулицю, розшукати газетний кіоск і спитати місцеву газету. Він вийшов на вулицю, зайшов у кіоск, спитав місцеву газету, але йому відповіли, що газета виходить тільки двічі на тиждень. «Та нічого, дайте мені стару». «На жаль, маю. Комаха повернувся до своєї кімнати виснаженим і стомленим. Він не хотів рухатись. Лежачи, він заплющив очі, тоді зненацька якимось раптовим зусиллям пам'яті його осяяло він в Могилеві і квитки він брав до Могилева і в Могилівському поїзді він їхав а в дорозі якось поплуталося одне з одним змішалося злилося забулося і Могилів показався Кам'янцем ніби справді він не комаха а плутаний і путаний лабораторний гомункулюс що губиться і губить, що живе в уявлених абстракціях, витівками нещоденних розгубленостей. Другого ж дня вранці комаха, напоєний гіркою прикрістю своєї невдалої мандрівки, вирушив з Могилева назад до Києва. У своїй кімнаті, у сталій звичайній обстановці, він почував себе певніше. Розділ дев'ятий В доктора Серафікуса була одна вада, яка пригнічувала його і від якої він ніколи не міг звільнитись. З нього була вперта й працьовита людина, і це йому шкодило. За подробицями втрачалося ціле. У своїх наукових дослідах він імпонував ретельною поважністю свого наукового апарату, розмірами і кількістю скупчених приміток. Кожне слово в своїй статті, монографії, розвідці він стверджував низкою бібліографічних довідок. Те, що він стверджував, він обґрунтовував. Він не висловлював необґрунтованих тверджень. Кожна висловлена фраза тягла за собою тягар бібліографічних нагромаджень. Його ерудиція викликала подив, але ерудитні накопичення в примітках – були потрібні хіба може для нього самого, щоб ствердити собі самому свою наукову сумлінність як дослідника. Примітки були прапором його наукових студій. Примітки виправдовували сенс його розвідок. Здавалося, він писав статті не для того, щоб розробити яку-небудь наукову проблему, а тільки для того, щоб деталізуючи тішити себе накопиченням приміток. Комаха як учений існував у примітках. Щодо цього, то Комаха не відрізнявся від своїх колег, бо їх наукова діяльність була так само не більше, як тільки приміткою до науки. Всю повноту своєї ерудиції наукові робітники вкладали в верблюжу терплячість праці над примітками. Коментаторство ставало ідеалом дослідження – Текст розпорошувався. Він продовжував існувати тільки як формальний привід для призбирування приміток. Поважність наукового досліду визначалась дріб'язковістю досліджуваної теми. Дослідники набували собі авторитету, публікуючи листи Віктора Білозерського до Миколи Макарова, досліджуючи українського філософа Василя Довговича, трактуючи питання «хто і що?» в порівняльно мовознавчому аспекті, тлумачачи таємниці місця в слові о полку Ігорові, або ж підносячи питання про потребу досліджувати вплив Євангелії на святі письма в новій літературі. Ми описуємо комаху таким, яким він був у другій половині 20-х років, Отже, саме за тих часів, коли після хаосу і безладдя світової громадянської війни життя здавалося, увійшло нарешті в стале річище. Бурхливі хвилі життєвого моря втихомирились, і поверхня простяглась рівна, блискуча, осяяна лагідною тишею сонячних променів непу. В цій усталеній налагодженості життя, гіпертрофія дрібниць Репутацій, постатей, невиправданих претензій, необґрунтованих ілюзій сприймалась як суттєва конечність, як логічний висновок з наявного становища речей. Люди тішили себе ілюзією своєї власної самодостатності. В переважній, якщо не цілковитій більшості, майже всі вони прийшли в місто з села – Посівши в місті, вони так або інакше урбанізувались. Але і в місті побут старосвітських батюшок і матушок вони вважали за остаточно довершену форму ідеального життя. Урбанізацію цього побуту вони розцінювали як правдиве признання часу. Ніхто з них не дивився далі паркана у дворі свого будинку, розташованого в одному з затишних закутків, Ярів Гоголівської або Тургенівської вулиць вони працювали, жили, купували килими, меблі, валюту, будинки, пишались один перед одним ситцем і шовком на оправах своїх книжок. Сергій Єфремом справив собі теплу бекешу із сірим смушковим коміром і також смушкову шапку. Григорій Іваниця на гонорар, одержаний от вукопспілки за підручник зі шкільної граматики, купив на Фундуклеївський двоповерховий будинок, що колись належав професорові Образцову. Микола Плевако носився з проєктом видати збірку творів Ганни Барвінок. Новицький не перший рік працював над мочемордами. Олександр Білецький – на спілку з Плеваком, скраєних ножицями сторінок, зшивав чергові середні томи грубих хрестоматій. Сергій Пилипенко, як провідну постать в літературі, проклямував биковця. Биковець був миршавий, метушливий і малописьменний. Михайло Сергійович Грушевський оточував себе в будинку на вулиці Короленка, 35, Плеядою власних биковців. Зеров перекладав кримські сонети Міцкевича, рильський в романівці Пана Тадеуша. Павлотичина селянам зі свого села подарував трактора. Довженко фільмував квітучі яблуні, небо, трактори, землю. Сяйво процвітало. Павло-комендант збирав колекцію скляних барилиць, із 17 сторіччя. Дмитро Загул жовтів, грубшав, страждав на ядуху, ходив спираючись важко на ковіньку. Євген Плужник покашлював у південний каракульовий комір темноватяного пальта. Найкращі тістечка купували у Фрудзинського на вулиці Карла Маркса, колишній Миколаївський. Каву пили в кафе на хвилинку – у Валентина на Прорізній. Шинку, балик і мариновані грибки купували у Федорова на Прорізній. Крамниці були завалені крамом. Комашина «Курікулум вітає» існувало як примітка до його ретельних наукових студій. Скінчивши термін професорського стипендіатства року 1916 він склав магістерські іспити і, зачитавши дві вступні лекції, був допущений викладати необов'язковий курс на історично-філологічному факультеті Київського Володимирського університету на правах приват-доцента. Список його друкованих наукових праць і довідка про те, що він не уникав громадської праці і виконував відповідні громадські навантаження, двома додатковими примітками до комахового курікулум «Вітає» стверджували, що комаха є комаха, професор другого розряду в київському ІНО. Він був надто працьовитою людиною, і це йому шкодило. Він був більший і цікавіший от своїх приміткових студій і свого приміткового існування – але сумлінна працьовитість і тягар приміткової традиції були більші за нього. Тільки з людини, певної свого права бути вільною, може вийти щось більше, як урядовець, фінагент, професор, юрисконсульт, завшколи. Комасі бракувало цього почуття вільності. Почуття визволення, перетворене на успіх, не належало до числа його доброчинностей. Він працював напруженою уперто, виснажував себе, замість із призірливою іронією заперечити все те в науковій традиції, що належало заперечувати і знищити. Він ішов за течією, за плином часу. Він протестував, коли Жебелев надрукував свої некрологи в праському кодексу Кондаковіаном і коли пільняк видав своє червоне дерево в берлінському Петрополісі. Дарма, що він ніколи не читав перших і не уявляв собі, про що йде мова в другому. В роковини імперіалістичної війни, або ж перед першим травнем, репортери приходили до нього взяти інтерв'ю для газети. Він приєднувався до резолюції, що протестувала проти захоплення китайськими генералами китайсько-східної залізниці. Це були відписки, що ними він відгукувався на життя, потік якого проходив повз нього. Ними він завойовував право за часів НЕПУ працювати в ІНО, займатися науковими студіями, друкуватись у часописах. Хребет його громадського існування складали корінці постанов і резолюцій, прийнятих на загальних зборах і підшитих до папки з написами – Справа і місцевком. Він гадав, що рухається вперед. Тим часом рухалась епоха, а він лишався на тому ж таки місці. Як і більшість його сучасників, він не розумів свого часу. Він був певен, що кожний наступний день є тільки автоматичним відтворенням попереднього. Так або інакше, він, як і інші, вірив у нечуя Левицького – у старосвітських батюшок і матушок. У рибалку крутя, всталість плес, зарослих комишем. Протягом десятиліття він порався серед приміток з тим, щоб з їх комбінації скласти книжки. Він не прагнув досягти від того яких-небудь наслідків. Він вірив у самоту й працю. Він писав, сортував виписки, в цьому було щось автоматичне. Наука втратила свою вагу в системі світогляду. Наукові студії знаходили собі вияв у процесі розкладу цілого на окремі дрібні деталі. Він нездібний був звільнитись від свого традиційно примітивного існування і визволити себе від себе самого. Він не належав до числа панікерів що чекаючи вибухи війни, якою весь час лякали громадян Совєтського Союзу часописи, закуповували в крамницях пуди цукру і мішки солі, наливаючи балі і ванни гасом, сушили сухарі, а потім викидали їх вкритих цвіллю, що в щілинах підлоги, в коробочках з-під гуталіну ховали валюту і золоті п'ятірки. Комасі треба було замість того, щоб самотнім в'язним у самого себе, оточивши себе книжками, протягом десятиліть копирсатись у цитатах і з комбінації цитат складати докладні примітки, треба було йому ще тоді, коли перший гарматний вибух з сичанням витяг лунку нитку глухого пострілу через місто над дахом будинків, взяти в руку гвинтівку і багнетом в стромленому груди творити майбутнє. Диференційованість суспільних функцій, фахова відокремленість, спеціалізація праці, конвейерна роздрібленість рухів, відокремленість автоматизованих жестів, розподіл роботи, доведений до останньої міри дрібності, ізольована пристосованість людини до одноманітних і безперервних рухів, Усе це перетворювало Серафікуса на ідеальну формулу цієї деталізованої диференційованості. Робітник не робить авто, не тче полотна, не виробляє плугів, не шиє чобіт або ж убрання. Протягом дня той самий, 10 разів повторений, одноманітний рух. Безперервний плин конвейерної стрічки і протягом дня 10 тисяч разів повторений рух. Зосереджена замкненість руху. Фах пришивного кудзика, вкрученого квинта. Система конвейера відкидає будь-який контроль суб'єкта над тим, що і для чого вона робить. Тобто в даному разі світ уявлень людини, що виконує певну працю. Новий напрям заперечує логіку почуттів. Робота сучасної людини супрематична, безпредметна, як і картини сучасних майстрів. Мистецтво Пікассо, Кандінського, Кле, Шагала сприймається як непредметне, як Ребус. Перед їх картинами виникає примітивно безпосереднє питання: Де річ і що тут річ? Новітнє мистецтво не має нічого спільного з об'єктивним явищем речі. З погляду так званої реалістичної традиції, нове мистецтво є непредметне чи протипредметне. Шанолюбство Бекліна як митця, коли він писав свої міфологічні картини своїх кентаврів, селенів та німф, було скероване на те, щоб надати своїм казковим вигаданим постатям біологічної правдоподібності. Беклін жив за часів Дарвіна і Дюбуа Реймона. У нового мистецтва свідомо чи несвідомо протилежне завдання – обернути свій об'єкт на щось біологічно неправдоподібне. Нове мистецтво стало на зовсім іншу платформу, як біологія. Світ вимирає, природа обернулася на продукт фабричного виробництва. Колишнє ремісниче товарове виробництво виходило з предметно видимого робітник виробляв конкретну річ, для нього існувало конкретно речове. З нього був чоботар, кравець, тесляр, стельмах, лимар, гутник, годинникар. Він міг сказати. Цей костюм пошив я, цей будинок спорудив я. Для нього існувало я і річ. Він що робить і річ, яку він робить. Майстер у своїх картинах відтворював речі, вклонявся перед річчю. Він пишався зі своєї любови до землі і природи, тварин і людей, частин року і їхніх плодів. Йому до вподоби були обличчя героїв, посмішки танцюристок, рельєфи медалей, профілі камей. Він виходив з нагої жіночої постаті з архітектурної перспективи, зі світла, неба, дерев, квітів. Сучасна людина не знає цієї любовної уваги до речей, пошани до речової творчості. З неї не є чоботар, швець, тисляр, кравець, тельмах, лимар, гутник, годинникар. Вона не виробляє речей. За ціле життя своє робітник не зробить жодного дизеля, жодного потяга, жодної голки. Система конвейера розкладає роботу на низку часткових примітивних справ. Сучасна людина – детальний робітник. Робітник деталів споруджувач приміток. Сучасна людина виконує часткову функцію. Одна людина продає сірники, інша – зельтерську воду. Ще третій отчиняє двері, чистить черевики, пришиває гудзики, пише розвідки про утворення нового наріччя на Далекому Сході та про місце різних слов'янських мов у цьому наріччі. Метець кинув малювати природу – і відтворює продукти виробництва, лабораторні речі і хімічні формули, що втратили свою конкретність. Метець відтворює не природні особливості і форми речей, а зв'язки, взаємини, що обертають річ у функцію виробничих залежностей. Дріб'язкові люди обурюються з зеленого неба, синіх дерев, з картин, на які нічого не намальовано, з малюнків, подібних на дитячі або ж малюнки дикунів. Але для сучасного майстра, що супроти анатомічних і біологічних законів малює потвор, це і значить творити Всесвіт і людей такими, якими вони є. Комаха доктор Серафікус – і був такий, безпредметний, людина запереченого біологізму, приміткового, замкненого, схематичного існування. Розділ 10. Після доповіді ерудитної, але недоладної, загаченої цитатами грецькими, латинськими, англійськими німецькими, дещо суперечної, що в ній комаха не згоджувався з думками попередніх дослідників, а опоненти, які брали участь у дискусії, не згодилися з думками, висловленими комахою, він збирався, як завжди, непомітно втекти. Та на цей раз йому не пощастило цього зробити. Корвин уважно за ним стежив. Він твердо пам'ятав наказ Вер познайомити їх з комахою, і як тільки помітив, що комаха десь повіявся, він прожогом кинувся за ним і наздогнав при вході «Почекайте но, Василю Хрисонфовичу, в мене до вас є маленька справа» Камаха був незадоволений з того, що його затримують, але спинився Він подивився на гострий, як у Гоголя ніс корвена, На його тонкі губи, на його темні кістляві пальці Щось хотів сказати, але забув і не сказав нічого Корвен узяв комаху за талію. Я хотів вам запропонувати, докторе, піти з маленькою компанією до каварні випити чашку кави. Слова корвена надійшли до свідомості комахи. З комахою іноді трапляються такі чудні переходи у становище цілковитої відсутності. Комаха не відповів нічого, він не чув, він був відсутній. Корвин потрусив Комаху за руку. «Прокиньтесь, докторе, я кажу вам, ходімте до каварні пити каву». «Я? Каву? Що? Яку каву?» «А, каву! Ні!» Комаха одвернувся вбік, насумрівся і надув губи. Мистецтво впертості – нелегке мистецтво, але Комаха досконало оволодів цим витонченим мистецтвом Примхуватої несумирності. Він мовчав. Корвен благав, прохав, настоював, запевняв будь-що будь, він намагався переламати комашину впертість. Комасі довгі і настирливі умовляння Корвина здалися цілком безпідставними і небогрунтованими. Він вирішив поставити справу на суто формальний ґрунт. Насамперед сказав комаха, нахиляючи до корвена свою велику в тяжких окулярах голову і витянувши вперед товстий, порослий, рудуватим волоссям палець. Насамперед, ви мене не попереджали. Я абсолютно досі нічого не знав, що ви мені сьогодні збираєтесь запропонувати йти після доповіді пити каву. Ви знаєте, корвене, я не люблю жодних несподіванок. Комаха з докором подивився на Корвена, на його візитку, портфель і подумавши. «Порожня, прикра і несерйозна людина, до того ж обридлива!» Розвинув свою аргументацію далі. «Після доповіді, – казав Комаха, – я маю намір іти додому і лягати спати. Знов, повторюю. Зі мною ані ви, ані хто інший не вмовлявся заздалегідь, і я нікому нічого не обіцяв. Я прочитав доповідь. Я виконав свій обов'язок перед громадянством, зробив, що мусів зробити, і отже не бачу жодних підстав, щоб мене ще чимось турбували або ж іще вимагали чогось від мене. Комаха оперував аргументами, які здавались йому бездоганними в своїй логічній довершеності. Тріумфуючи, він повторив. Щоб ще чогось вимагали. На жарти можна відповісти жартами, але кожна відповідь на ці смішні безглуздості, на цю марудну нісенітницю, бриніла б знущанням зі здорового глузду. Дарма, що Корвин добре знав свого приятеля. Але й досі після довголітнього знайомства звички Серафікуса логічно обґрунтовувати яку-небудь плутану нісенітницю продовжували дратувати його. Розмовляти з комахою – сердитись. Корвин розсердився. Василю Хрисанфовичу, вимагати? Ніхто ж от вас не вимагає. Вас просять, вам пропонують. Справі випити в каварні чашку кави ви надаєте значення всесвітньої події. Ніби вас профделегатом вибирають або ж на якихось зборах головувати примушують. Ви ж кінець кінцем людина, а не чорт знащо. що. Комаха хмуро-мур Він спробував був піти геть, але корвен став перед дверима і не пускав його. Коли б не вер, Корвин давно кинув би цю прикру розмову, що тільки дратувала його, та перемагаючи почуття, він лагідно і спокійно повторив. «Ми тільки просимо вас. Я прошу. Вер просить». Комаха схопився. «Яка Вер? Я жодної Вер не знаю». «Вер? Вер Ельснер? Чудова незрівнянна жінка». Вона вже давно з графікуса хотіла з вами познайомитись, а після сьогоднішньої вашої доповіді особливо настоює. Улесливий натяк, що його доповідь могла сподобатися вродливій жінці, не справив, однак на комаху жодного враження. Комаха лишався впертим і невблаганним. Він відповів Я її не знаю. Що ж з того? Я вас познайомлю. Розмова була досить таки довга, нудна і, головне, безплідна. Комаха явно нудився. Він одвернувся від Корвена і з жалем дивився на вихідні двері. На відповідь він кинув Корвенові своє звичайне. Ні з ким я не хочу знайомитись. Я ні з ким і не знайомлюсь ніколи. Мені не треба цього. Він ще раз зробив спробу пройти, але корвен твердо стояв у дверях заважаючи йому пройти. Комаха почав його благати. «Пустіть, корвине, я ж таки справді не можу, слово чести не можу. Ви попросіть пробачення у вашої знайомої. Візьміть на увагу, що я ніколи не був у цій каварні». «Ну, то будете?» Корвен не витримав і вибухнув обуренням. «Ну й марудна ж ви людина, комахо, коли б ви тільки знали?» Комаха почув свою провину. Йому стало соромно і ніяково. Він був ладен зробити все, що просить в нього корвен, але він зітхнув. «Ви ж знаєте, Корвине, що я ніде не буваю, ані в театрі, ані в каварнях. Я не вмію. Я зовсім не певен, що з того вийде і чим це все може закінчитись. Я, комаха, ніби навмисне підшуковував аргументи, що їхня химерність дорівнювала би їх недоречності». «Ви, – корвене, – говорив він, – візьміть на увагу. Ну, що я буду робити в цій каварні? Коли б я захотів випити кави, я міг би напитися вдома. Мені завжди аж надто неприємно бувати на людях. На стільці я сижу ніби на голках. Мені весь час здається, що всі дивляться на мене. В каварні я боюсь поворухнутись і не ворушусь. Щоб не перекинути склянки або не розбити тарілочки. Але кінчаю я, звичайно, тим, що розіб'ю щось, зачіплю. Десь перекину стільця, комусь наступлю на ногу. Замість вийти з залі просто на вулицю, я потраплю на кухню. Хто-небудь із службовців, приховуючи посмішку, візьме мене під руку і проведе до залі, до вихідних дверей. «Ідучи зі мною, питатиме мене, чи пам'ятаю я своє прізвище, свою адресу, та чи уявляю я собі, в який бік мені треба йти?» Комаха зітхнув. «Познайомитися з жінкою», – казав він далі. «Вам це легко сказати, вам це байдуже. А мені розмова з жінкою порушить рівновагу на три дні. Я не перемношу розмовляти з жінками. Мені зовсім нелегко зібрати...» Всього себе у щось ціле, єдине. З великими труднощами я примудряюсь улаштувати з себе, бодай, хоча б подібність на щось стале і тверде. Адже я ретельно намагаюся уникати всього того, що може мене вибити з колій». «Ні, мені краще, – закінчив комаха, – йти зараз додому. До того ж і не рано вже». Мабуть, вже одинадцята година, я в цей час лягаю спати. Та корвен настоював, і Комасі не лишалось нічого іншого, як згодитись. На кожній плитці підлоги в каварні, куди його примушував іти корвен, Комаха вже читав надписа з дантового пекла. «Лаксіате огні сперанца, згасіть вогні сподіванки входячі». В каварні було повно. За столиками сиділи дівчатка і жінки з підфарбованими карміном губами та підведеними, ніби глибоко запалими очима. Молоді люди з акуратними проділами в зігнутій позі скептичних мефістофелів через соломинку тягли різні аперативи. От хаосу звуків ресторанної музики, від багатьох голосів, совання стільців, брязкоту склянок у залі стояв безперервний одноманітний, жовтуватий гармидер. На розмальованих стінах каварні кривлялись різнобарвні арликіни, нудьгували білі п'єро і загадково журні в чорних масках кокетували льорнетом рожеві кольомбіни. Гладкий султан у зеленому халаті сидів на темно-червоному перському килимі, підібгавши під себе ноги. Маленьке арабча подавало йому золоте блюдо з перловим намистом. Напівгола одаліска, витягнувши біля фонтану своє струнке тіло, не зводила очей з райдушної пави. Великі пишні віяла, з блакитно-сірих страусевих пер на тлі гарячо-жовтого вечірнього неба здавались блакитними з невідомої країни птахами. Між столиками каварні ходили якісь незвичайні підозрілі особи, юнаки в пальтах з підведеними комірами і з зеленими виснаженими обличчями дідів та діди в довгих чорних сурдутах пасторів, з рожевими обличчями юнаків. І ті, і ті мали вигляд театральних убивць із непершорядної сцени. Вони нахилялись до вуха тих, що сиділи за столиками, і пошепки пропонували кокаїн і морфій. Вер уже чекала в каварні на Корвена. Висока на зріст, струнка, може навіть не тільки струнка, а й сухорлява. З пласкими, згідно з модою грудями, з засмаленим вузьким обличчям і вузькими засмаленими плечима. Елегантна, гостра на язик, дотепна, тонка, розбещена, Вер була більше приваблива, ніж вродлива. Помітивши Корвена, що за ним ішов масивний і в приплюснутому капелюсі в демісезонці з наставленим коміром комаха, Вер помахала привітно рукою. Корвин познайомив присутніх. Це Вер, а це Василь Хрисанфович Комаха. Його лекцію ми з вами, Вер, мали приємність вислухати. Комаха – серафічний у своїх умоглядностях мислитель, отже ми, його приятелі, звичайно звемо його доктором Серафікусом. Він, сподіваюсь, не заперечуватиме, коли і ви, Вер, «Зватимете його так само». Простягаючи Комасі руку, Вер сказала, «Мені дуже приємно познайомитися з вами, докторе». Комаха не відчував особливої приємності від цього знайомства і, не знаючи, що йому сказати, не сказав нічого. Розмовляти з Комахою було важко, він не звик бувати серед людей. І те, що для інших бреніло як загальновивчена фраза, що передбачає загальновідому формулу відповіді, те примишувало комаху напружено й довго думати. А він не хотів думати, бо взагалі не хотів іти, знайомитись, розмовляти. Ніяковість, поєднана з відлюдькуватою нехиттю говорити, не сприяла тому, щоб із Серафікуса вийшов приємний співрозмовник». Вер похвалила доповідь. «Ваша доповідь справила на мене враження. Я не казатиму вже про ерудицію, вона імпонує, але ваші думки нові й свіжі. Мій батько, коли б він був присутній на вашій доповіді, не згодився б з вами і вашою критикою фрейзерового тлумачення казки про двох братів, бо він і досі лишається прихильником фрейзера». Тейлора і Моргана, як і тридцять років тому, коли він вивчав своїх гольдів на Амурі, але я вас підтримуватиму проти мого батька. Я захоплена вашою доповіддю. Комаха почув, що його нога торкається ноги вер. Щоб не турбувати своєї сусідки, він одсунув свого стільця і підібрав ноги під стілець. Похвала на Комаху справила прикре враження. Ця молода і гарна жінка захоплена його доповіддю. Що з того? Навіщо говорити про очевидні істини? Незважаючи на все своє вміння поводитися з людьми, Вер не зуміла знайти відповідного тону. З усіх помилок, що їх вона припустила за той вечір, це була чи не найбільша. Комаха не терпів, щоб його хвалили. Що таке похвала? У кращому разі це непотрібне підкреслення безперечного. В гіршому це зайвий доказ, що з приводу тебе думки розійшлися. Про тебе хтось висловлювався зневажливо, і тебе слід підтримати похвалою, підбадьорити, бо тебе лає більшість. Не помічаючи, що комаха нудиться і хмуриться, Вер казала й далі. У вас є своєрідний стиль. Свій стиль – це завжди гранд-арт, чи не так? Комаха насумрився остаточно. На запитання, звернене до нього, він не відповів нічого. Навіщо він згодився йти до коварні? Замість спати дома, він мусить слухати претензійне верзіння жінки. Може, й вродливої але надто балакучої і наївної. Він з нудьгою думав, що завтра на ранок у нього болітиме голова, і він, прокинувшись, як звичайно, о шостій, не виспиться. Можливість лягти своєчасно і виспатись Серафікус цінував більше від розмови з вродливою жінкою. Шукаючи порятунку, Серафікус з очаєм подивився на Корвена. Той поволі пив чорну каву вимазуючи руки в липкій рожевості рахатлу куму. Витягши з портфеля папери і розклавши на столику, Корвин робив помітки. Він не втручався в розмову і не проявляв жодного наміру допомогти Камасі. Вер перейшла до запитань. «Ви одружені? У вас є дружина?» «Ні, в мене є дівчина». З наголосом на кожному слові, Вер повторює: У вас є дівчина? Так. Повторені і підкреслені слова бриніли двозначним натяком. Комаха густо червоніє, він спростовує двозначну інтонацію фрази, що накидає йому моральну зіпсованість. Ні. Їй 5 років. Ваша дочка? Я не жонатий. Вер вирішує. Ви були одружені? Ви розійшлись. Комаха, обурений з припущення, що в нього може бути дівчина, жінка, діти, він відповідає, розглядаючи написа на ложечці, украдено в каварні. Я ж вам кажу, що я не жонатий. Я не розводився. Дівчина це Ірця. Я сам. Як? За наших часів ви ще й досі не женаті, не розводилися і не були одружені? Мені багато про вас говорив корвен, але я не дуже покладалася на його слова. Я спочатку не зрозуміла, про яку дівчину ви говорите. Я чула про Ірцю. Ви її любите? Ложечка, що її крутив у руках комаха, раптом падає. Дзвякає об столик, зривається і губиться десь на підлозі між стільцями. Комаха лізе під столик, мацає руками на підлозі і десь із пітьми, знизу, глухим голосом відповідає. «А, так, я її люблю!» Коли комаха підводиться з підлоги і сконфужено кладе ложечку коло себе, Вер стріває його насмішкуватим запитанням. «Таким чином...» Кохання до п'ятилітньої дівчинки? З закликом вона дивиться на комаху, оглядаючи його від великих його пальців до м'якого білого волосся і масивного підборіддя з явним бажанням примусити його почервоніти. Комаха почуває, що ноговер знов торкається його ноги, і він знову відсувається від сусідки і ховає свої великі ноги під стілець. Він сидить, не підводячи голови. Він почуває на собі погляд вер, і кінчики вух починають в нього палати. «Ви дивна людина, докторе, але чому ви, власне, досі не одружені? Що це жонофобія?» Комаха розсердився. Розсердившись, відповів. Йому треба було розсердитись, щоб перемогти свою сором'язливість і зробитись рішучим. Він подивився в очі Вер, він змінив тон. Він зробився іншим. Він сказав: Чому? Ви питаєте, чому я неодружений? Чому в мене немає жінки, що була б завжди скрізь зі мною, щоб ділила зі мною моє я і була така, як ви? Вер здригнулася і відповіла. Так. Ви бачите. Я злиденний і ніщо. Що я можу віддати, коли в мене нема нічого? Вер посміхнулась. Серафікус, що досі мовчав і соромився, тепер юродствував. Може, він знущався? Що я можу дати жінці? Вроду, добрість, багатство у мене нема нічого, окрім ілюзій нездійсненних досягнень? Кому потрібні ці ілюзії? Одружитись чи кохати? Це для чоловіка, як і для жінки, значить завагітніти, понести в собі іншого або ж іншу, жити не тільки собою, але й іншим. Я ж надто слабкий, щоб витримати тягар себе самого. Я відчуваю часто, що це надто важка для мене ноша, і я надриваюся. Понести ще іншого я не витримаю. Вер оглянула масивні руки доктора, що розкришували в тарілці кекс. Здивовані, наївні, за склом складних окулярів очі зігнутий лоб. Прислухалась до його слів про ілюзії, і вії її затремтіли. Серафіку сказав далі, крім того, я не можу згодитись з тим, що повелося серед людства. Чоловіки звикли, що вони беруть жінок, а жінки звикли, що їх беруть. Я надто поважаю себе, жінку і своє почуття, щоб зневажати жінок таким поводженням з ними. Ви не шанолюбні. Навпаки. Я не прагну бути чимось тим, або ж тим мисцем, музикою, Мохамедом, або ж гете. Я хочу бути всім людством і тому задовольняюсь тим, що я єсть я. Я не хочу мати тієї жінки або ж тієї, я хочу всіх. Чи не мушу я себе вважати втішеним, що я не маю жодної? Вер повторила своє запитання. Чому ви не одружені? Вер була вперта в своїх питаннях, як доля. Жінка – це доля. Я про це казав колись Корвинові, у мене є бажання зробитися старцем, з лидером. Якось блукаючи околицями міста, я натрапив на одну хижу, малу і напівзруйновану, врослу в землю. Я мрію про таке для себе майбутнє. Сидіти на вулиці, скинувши шапку. І на дощечці виписані всі мої титули. Приват, доцент, доктор, список моїх наукових праць. Корвин? Що досі не втручався в розмову, не витримав. «Киньте, докторе, слово чести! Коли ви таке говорите, це мене дратує. Я вам ніколи не дам ні гроша». Серафікус розсміявся. «Я загострюю, Корване. Просто я проти культу героїв, культу добірних. Я хочу бути добірним, але як усі». «Та все-таки, – настоювала Вер, – чому ви не одружені?» «Не можна бути святим і мати дружину». «Ви святий, це ж весело. Ви сумнівались?» «Я й думки не мала. Даремно. Ви ж назвали мене серафічним. Вам казали про мене. Хіба вам розповідали про мене інакше?» Жорж Дюамель зробив спробу змалювати святого за наших часів. Йому не пощастило зробити це. «Невже ж ви не вірите в мою серафічність?» Вер сперлась ліктями на стіл і підперла долонями підборіддя. Темна квітка обличчя в рожево-жовтих пелюстках тонких і довгих пальців. Вона повторила, «І все-таки». Я майже відповів, «Я усвідомив собі серафічну довершеність себе. Коли людина почуває себе неповною, вона шукає собі жінку». Одну, дві, три або ж тисячу й три. Жінка або жінки повинні врівноважити цю неповноту його вщерть і назавжди. Я ніхто, але я хочу бути людством. І тому моєю сповненістю хай буде моя відсутність. Комаха пишався з самоти. Свою кабінетну замкненість серед книжок у кімнаті з примітками – він зводив на ступінь філософічної теорії. Він виправдовував свою одірваність працею. Прапор праці він підносив як гасло своєї книжкової ізольованості. Він проповідував своєрідний донжуанізм навпаки. Як Донжуан. Донжуан прагнув мати всіх жінок усього світу. Його спалило це бажання. Може, воно спалить і мене, це бажання мати всіх і зректися будь-якої. Але коли все ж не можна жити на світі без кохання до якоїсь теплої, рожевої, маленької жінки, то я кохаю Ірцю. Вона кохає мене. Хіба ж цього мало? Доктор Серафікус замовк. Він знов заглибився в свою мовчазну похмурість. Нагнувши велику голову, він не дивився ні на кого. Його обличчя здавалось машкарою у глибоких зморшках з виснаженою утомої нудьги, ніби у світі не лишилося вже нічого, щоб наситити бажання, якого не бажаєш. Коли Корвен запропонував випити ще чашечку кави, Серафікус відмовився руба і рішуче, заявив. Йому конче пора спати. В таку годину він зовсім не звик пити кави. Виходячи, він прошепотів Корвинові на вухо з докором. І треба було вам знайомити мене з жінками. Така недоречна жінка. Розділ одинадцятий Вер лишилася з Корвином. Вер була жінка. Вона була цікава, і перше, що спитала, це про те, що сказав Комаха. Можливо, Комаха говорив йому щось на вухо про неї? Що вам сказав Комаха, коли пішов? Та коли він сказав якусь банальність, схожу на ті, що їх ви кажете, можна не переказувати. Корвен заперечував. Дозвольте, Вер, невже ж казати вам про моє до вас кохання це говорити банальності? «Безглузді, обридливі, прикрі, Візьміть Візьміться до уваги! Отже, що вам казав комаха?» «Він справляє враження людини небанальної?» Корвен завагався на мить, але додав «Ви маєте рацію, Вер! Він нарікав мені на мене, навіщо я повів його до каварні і познайомив з вами?» Корвен завагався ще на мить, але додав «Ви справили на нього враження недоречної жінки». Щоб трохи зм'якшити сказане, Корвин зазначив. Проте на що було й сподіватися від комахи. Він зовсім не здібний відчувати аромат жіночого. А вже ж, є внухоїд. Слова Корвина заперечили вер. Але їй здалося, що він перебільшує. Комаха з його кремезним тілом мастодонта Вилестите йому У вашого аскета обличчя розпусної людини Ви знаєте, корвене, що ви йому заздрите? Корвен кладе свою тонку темну руку на руку Вер і каже О, Вер, ви жахлива Я бачу вас починає вже хвилювати комаха Скажіть, будьте ласкаві «Чи є на світі чоловік, з яким би ви не стрілись і на якого б ви не дивились байдуже, без думки зробити з нього коханця?» Він закидав Вер. «Ви ладні проявити свою прихильність першому ліпшому, бодай комасі. Дарма, що ви його побачили вперше, тільки не мені. Це вас дратує?» З раптовим поривом пристрасти він стиснув руку Вер. «Дратує?» «Я хочу вас, Вер!» На відповідь Вер мовчки розкриває редикюль і дивиться в вузенький прямокутник люстерка. Дбайливо і повільно вона підфарбовує губи кармінним олівцем. Корвинове запитання губиться в просторні між кармінним язичком золотої палички, люстерком, тарілочкою з кексом і мармуром столика. Так само повільно і дбайливо Вер ховає олівець, пудреницю, закриває редикюль, кладе його на столик коло себе і спиненим, відкритим поглядом довго й допитливо дивиться на Корвена. Корвен схилив голову і приник губами до руки Вер, що лежала на столі. Це, можливо, зворушило Вер, бо вона торкнулася пальцями його проділу і сказала… Досить, Корвине, досить. Не втрачайте надії. Мені здається, що я кохаю вас у ті, на жаль, рідкі години, коли ви нічого не кажете про своє кохання. Я певна, що коли ви кинете говорити будь-що про своє кохання, мені захочеться покохати вас. Сподівайтесь, усе залежатиме від вас. Корвен не помітив іронії в словах Вер. Він надто зрадів щоб вловити іронічний відтінок обіцянки. Він перепитує. «Справді?» «А так. І саме тоді, коли ви мене не кохатимете». Похитуючись, він підвівся. Він похитнувся, ніби п'яний, і взявся за спинку стільця. Він уп'явся пальцями в спинку і сказав. «Ви дратуєте мене, Вер. Що вам за втіха з того?» Ви не задоволені? Це ви тільки вередуєте. Я ж казала, сподівайтесь, чекайте на вашу чергу. Ви знущаєтесь. Він вийняв цигарку і почав був її запалювати, але руки його тремтіли, і цигарка стрибала в пальцях. Він відповів похмуро: Я не звик стояти в чергах. Звикайте. Цигарка здавалась надто гіркою. Корвен зім'яв її і кинув на тарілочку. З насмішкою, в якій позначався біль, він запитав. «Чи не мушу я поступитися своєю чергою комасі? Він повинен бути вам до вподоби. Він нічого не казав вам про своє кохання, навіть коли б і закохався. Чудесно. Мені дуже до вподоби люди, що не кажуть жінкам про своє кохання». Я сама волію казати про кохання людині, яку я кохаю. Вона потягла корвена за візитку. Сідайте, корвене, сідайте, все буде гаразд, будьте терплячі. Корвен слухняно сів. Я сів вер. Але скажіть вер, чому ви так уперто відмовляєте мені, і навіщо вам цей серафікус, із тілом гіганта й бажанням карлика. Чому ні? Чого варте кохання, що кінчається нічим? Чи не значить це для жінки зневажати саму себе? Уявіть собі, Корване, що можна пишатися самозневаги. Самозневага – це приправа для гордощів, щось ніби гірчиця для бівштексу. Корвен знизує плечима. Не знаю, я не поділяю вашої думки. У вас, корвене, самовпевненість 17-літнього хлопчика, що його хвилює кожна спідниця і кожна жіноча нога. Це ж найпринадніше спинити увагу на пасивній людині, хотіти її збуджувати і задовольнятись. Єнські романтики були люди рафінованого смаку. Вони проповідували кохання, як «сехнсухт» – «прагнути». Не досягати. Кохання, майте на увазі, Повинно збуджувати, А не задовольняти. Ви химерні, Вер. Даючи жакетку, Корвен шепоче. Вер, я вас хочу. Поїдьмо до мене, До вас, в готель. Кохання – таке ж надбання людства, Як і комедії Карло Гоці – як і сонет Поля Валері, етюд Стравінського, малюнок Рембранта. Коли Вер бачила, що її бажають, вона не почувала себе ані ображеною, ані задоволеною. Кохання – коштовний дарунок, і справа не в тому, щоб відмовлятись чи відмовляти, а лише в тому, щоб не знецінювати почуття. Вона хвилинку повагалась, але тоді простягнула корвину відолоню для поцілунку і сказала. Ні. Зневажений порив виснажив корвина. Він раптом почув себе втомленим до знемоги. Він позіхає. Він згадує, що не спав минулої ночі. Він хотів би зараз одного. Заснути. Склянка з водою, порошок хлоралгідрату і ліжко. Розділ 12 Наступного дня вранці Вер вийшла з дому, щоб однести виправлені коректи до видавництва. Асфальт від недавнього дощу блищав, як лакований. Чорне люстро, в якому відбувалися будинки й дерева. Важкі темносинні хмари сунулися з північного заходу на схід. У повітрі було холодно, і поривчастий ранковий вітер здавався різким і небажаним Комаху, його масивну постать, його приплющеного капелюха і великі кальоші Вер побачила здалека Він незграбно по-дитячому кумедно човгав ногами Він закинув голову і дивився вгору, на небо, на хмари Він ішов назустріч хмарам і вітрові Ішов він не серединою тротуару, а коло будинків. Ішов він не просто, а тикаючися зигзагами, ніби плутав, ніби блукав. Через кожен крок він упирався в будинок, а потім, зробивши кілька кроків уперед і в бік, знов опинявся перед будинком. Будинки, паркани, палісадники, стіни, дерева, тумби, ліхтарі вперто перешкоджали йому йти – хоч він і намагався йти боком, щоб їх не зачепити. Він іноді прискорював кроки, іноді йшов поволі, майже спинявся. Він спинився коло вікна брудної бакалійної крамнички і уважно розглядав трухлявий мотлох, виставлений на вікні, крам, притрушений курявою, і давні плякати, засиджені мухами торішнього літа. Ковінькою, що була в нього в руках, він навіщось постукав по стовбуру дерева. Він покликав собачення, яке бігло, і кинув йому шматок хліба. Воно понюхало полу колишньої демісезонки і в ознаку приязності замахало хвостиком. Комаха йшов, розмахуючи руками і ковінькою. Він мандрував в уявленій країні необов'язкових вражень, а ковінька в його руках була як паличка диригента, що для нього будинки, дерева, хмари опрозорювалися в музичні звучання, були енгармонійними тонами ще незібраної і невпорядкованої оркестри. Так ходять п'яні, божевільні, музики, люди, що звикли до повної самоти. На вулицях так само, як і в мріях своїх самотніх відокремлених кімнат. Він, мабуть, пройшов би повзвер і не помітив її, коли б вона не гукнула: Докторе! Вона стояла в двох кроках від комахи і вітала його рожевою ласкавою посмішкою: Милий докторе, як я рада цій несподіваній зустрічі! Але фраза лишилась нескінченою, «При вітру розірвав її кинув початок в обличчя Комахи, щоб, підхопивши кінець, загубити уламки слів у холодній мряці вересневого ранку. Комаха, почувши своє ім'я, спинився. Він не пізнав був жінки, що його вітала. Тоді згадав учорашній вечір каварню, корвина, ложечку, що з дзвоном упала на підлогу, цю жінку і розмову з нею. Згадав, Раптом повернувся і швидко перейшов на другий бік вулиці. Він пішов швидкими кроками, озираючись, ніби боявся, що його наздоженуть, спинять, і тоді трапиться щось несподіване і катастрофічне. Вер розгубилася. Що значила ця раптова втеча? Чого він злякався? Вона ладна була образитись і розсердитись, але замість розсердитись вона розсміялась. Те, що здавалось спочатку чудним, а тоді нечемним, тепер відкрило перед нею всю наївну несерйозність цієї несподіваної сцени. Дорослий чоловік перелякано тікав от молодої жінки. Химерний випадок, безглуздий і гротескний. Такі речі, можливо, іноді трапляються з нами в житті, але в їх можливість примушує вірити тільки їх подібність на витівку. Вер цінила несподівані випадки, рідкі речі і людей, що вміють зробити свої слова і вчинки неподібними ні на що. Знайомство, що почалося так химерно, з утечі, заслуговувало на особливу увагу. Вер не любила недовершених епізодів і незакінчених подій. Що почалось, повинно скінчитись. Наливши склянку... «Треба пити вино до дна». Верна рикала б на себе, коли б знайомство з доктором Серафікусом, раптом обірвавшися, скінчилось би нічим. Вона належала до тих щасливих натур, для яких не існує перешкод, що їх становить часовий відтинок між першим знайомством і вчинком, почуттям, визнанням. Перша зустріч підказала їй усе далі. Правда, це трапляється частіше, ніж здається на перший погляд. Далеко рідше трапляється протилежне. Звичайно, саме перша зустріч і накреслює обриси, що в них оформлюються згодом усі майбутні слова, зустрічі, радощі, непорозуміння, турботи, втома і розходження. Втеча комахи визначила його долю. Йому не слід було тікати, якщо він хотів уникнути своєї долі. Спроба втекти була з його боку необережним вчинком. Двох-трьох банальних слів, любязних фраз, нікчемних запитань було б досить, щоб Вер не захотіла більше його бачити ніколи. Вер стояла й дивилась, як швидкими кроками масивний і важкий Серафікус тікав од неї. Вона стояла і сміялась. В її уяві збереглося враження від його широкого червонуватого голеного обличчя, масивного підборіддя, білявого волосся, розгубленого погляду, нерішучої стурбованості, раптового ляку, ситулої спини, кальош, що ними він човгав, тікаючи від неї. Вона сміялась так весело, так нестримно, що мусила піти до ближчої крамнички й випити склянку содової води. У крамничці, тій самій, що коло неї перед тим стояв доктор, розглядаючи вітрину, пахло огірками, милом, гасом, курявою борошна, оселедцями, старим лежалим салом. З отчинених дверей у сусідню кімнату доносився запах від картопляного супу і суботньої фіш. Мала дитина рюмсала, тикаючись коло ніг крамарки. Ховаючи в гаманець решту, Вер вийшла з крамниці з радісною посмішкою на порожевілому обличчі. Вона йшла і посміхалася. Їй було весело, ніби нічого немає приємнішого на світі як холодна мряка, що січе шкіру обличчя тисячою гострих крапель і бадьорить тіло збудженою свіжістю різкого вітру. Надто рідко трапляється так у нашому житті, щоб випадково на мить зустрітись, за хвилину розминутись і піти далі з новим і надзвичайним почуттям несподіванки. З думкою, що в банальному плині звичайних наших днів розкрилась нова, досі непрочитана сторінка ще невідомих хвилювань. Нечасто життя приносить нам щось цікаве і нечасто бавить нас химерами, але треба вміти вихопити з життя ці рідкісні і нещадрі подарунки нашої долі. Вер уміла це робити». Вона уявляла собі, який вражений буде комаха, якщо, отчинивши двері, він побачить перед собою саме її. Станція, прошу, 23:31. 23:31. Студія, хто при телефоні? Попросіть за в студії. Добрий день, корове. Не пізнали голосу. Це я, вер. Що? Дякую, гаразд, усе гаразд Сьогодні о восьмій? Прийду Ви надто настирливі, корване Киньте говорити, дурниці У мене до вас справа Скажіть адресу комахи Навіщо? Значить, треба Що? Не скажете? І без вас обійдуся Ага, вже згодні, кажіть Четвертий поверх ліворуч Дзвонити двічі? Дякую до побачення. Що? Як увечері? Ми ж умовились о восьмій. Боїтеся, що завадить побачення з комахою? Не турбуйтесь. День довгий. До вечора. Розмову скінчено. Трубку повішено. Третій поверх праворуч. Помешкання одинадцять. На дверях хімічним фіолетовим олівцем написано комаха. Через двері чути, як хтось у помешканні грає на піаніні. Вер прислухалась, виконувано фугу баха. Вер натиснула на гудзик електричного дзвінка. Ще раз натиснула, і тоді ще раз. Знов натиснула, цього разу не відпускаючи, але ніхто не з'являвся. Тоді почала гуркотіти в двері, спочатку тихо, а потім усе дужче – вона гуркотіла, заглушуючи звуки музики. Кожен повинен почути цей гуркіт. Але той, що грав, був настільки заглиблений у музику, що очевидячки не чув. Вер кинула гуркотіти і кусала кінчики пальців. Вона стояла і натягала рукавички. Піти? Але вона добре знала, вдруге вона не прийде. Або ніколи, або зараз. Тільки зараз. Отже, зараз. Верс спробувала натиснути на двері. Двері були незамкнені. Вона ввійшла в простору і порожню вітальню. Постукала в двері кімнати, де грали. Відповіді не було. Дещо вагалась хвилину. Що за чудова візита. Наважилась. Хай буде, як є. Заглиблений у музику, Комаха не чув ані того, як рипнули, розчинившись двері, ані того, як у кімнату війшла вер, як підійшла, нахилившись і зазирнула в ноти. Комаха грав, не помічаючи нічого, що робилось довкола. Здатність заглиблюватись у працю, в читання, у свої думки досягала в нього того рівня, на якому вона обертається на майже патологічне становище – це був рід сомнамбулізму, щаслива здатність одірватись від усього, щоб поринути в одне. Що робити? Вер вагалась, бо ж це кінець кінцем не зовсім звичайна річ, прийти до малознайомої людини, увійти без запросин у кімнату і поводитись тут, ніби в себе в хаті. До того ж іще зовсім невідомо, як поставиться комаха, побачивши цілком для себе несподівано жінку, від якої вранці раптово втік. Вона відсунула фотель від столу, перетягла його до вікна і сіла. Через вікно видно сірі, жовті, червоні коробки кам'яниць, прямокутники дахів, що їх бляшані фарби зм'якшені сіропопелястим серпанком даличини. Вер могла добре роздивитись Серафікуса. Його біле з жовтуватим відтінком, м'яке, надто м'яке, ніби пух, ніби дитяче волосся, гострий, трохи наприкінці червонуватий зі шкірою, що лупиться ніс, стиснені губи і масивне підборіддя. Масивне підборіддя контрастувало з м'якістю білявого волосся і робило комаху схожим на Ріхарда Вагнера. Може піти? Вона піде так само непомітно, як і прийшла, і комаха не знатиме зовсім, що до нього хтось приходив, сидів в його фотелі, переглядав корінці його книг, зазирав його папери, слухав його музику. Була ніби не була. Вер приваблювало химерне ніби її сьогоднішніх відвідин. Вер уявляє, як вона згодом зустріне десь комаху, як на відповідь комаха здивовано заперечуватиме будь-що, але вона докладно опише його кабінет, його книжки, те, що він грає, дрібні подробиці того дня і тих годин. Вер ясно уявляє собі розгублену стурбованість комахи, його невизначений, напружений біль. Коли немає жодних сподіванок Відновити зв'язки загублених споменів Він не може зв'язати кінці думок Загублених у якомусь іншому напівзабутті І попри всі свої зусилля Він не пізнає їх Він грав довго Від хоралів Баха він перейшов до Ліста Після громових гуркотінь Лістових Він повернувся до Баха а тоді почав імпровізувати. Минав час, Вер уже кілька разів повертала руку і дивилася на годинника. Комаха грав, не перериваючи музики. Візита тяглася, зростаючи в невизначеність. Коли він скінчить? Комаха імпровізував. Набігали лоскотними хвилями думки. Не думки навіть, а примарні мрії – Дрімливо з'являлася мрії і непомітно та ночі зникали. Музика акомпонувала цим хвилястим лоскотінням дрімотливих думок. Думки сплітались у тканину звуків і розпливались у солодкому почутті заспокоєності. Верс перлася на долоні і стежала за пальцями Серафікуса. Ліворуч — вікно. Голуба блакить лилась у вікно, Сиві голуби змахували блакитними крилами і відлітали. Танули в срібній блакиті. Десь іздалека над пальовими горбами полів дзвонили срібним сріблом дзвони. Вер бачила, вона чула блакитних голубів, срібний дзвін далеких на обрії за містом опалових горбів. Тоді раптом Серафікус обірвав музику, закрив кришку – не підводячи зі стільця Повернувся до вер Він подивився на вер крізь окуляри Допитливо і уважно І сказав Я кінчив Дякую Він дивився на вер Ніби він не бачив її Ніби він не почув подяки Ніби він не сприйняв Побаченого і чутого Ніби він був тільки сам І розмовляв тільки сам із собою а та проти нього, та була тільки хвилинною втіленістю уявленої музики, ніби це були звуки, що на мить, не от затримались луною в кімнаті і зараз розвіюються. Розділ 13. Одного чудового ранку вони сиділи в саду, і м'яке осіннє сонце грало на брунатній теракоті ваз, на білій фарбі лав, на квітах і на жовтій гальці доріжок. Ранок здавався особливо ясним і свіжим, не тільки тому, що сяяло сонце, але що на лаві поруч із комахою сиділа вер. Комаха відчував особливу приємність сидіти поруч із вродливою жінкою, бачити її профіль, і іноді обережно і нерішуче кінчиками пальців, ніби боячись торкатись її руки. На відкритій естраді відбувалась проба симфонічної оркестри. На ясному, тихому, прозорому повітрі скрипки звучали підкреслено чітко, як коштовні і рідкі страдіваріуси. Немов земля, небо, дерева з золотим листям були декою скрипки, і загублену тайну, медожовтого прозорого лаку, що звучанню страдіваріусівських скрипок надає таємничої вишуканості, несподівано розгаданої і розлитої в густій прозорості, насиченого лакованим розчином осіннього повітря. Вони говорили про кохання. Вер розповідала про те, що вчора вона одержала листа від одного свого колишнього приятеля – «Далебі, вони всі пишуть однаково – «люблю й бажаю». Вони певні, що наспівувати жінці «люблю й бажаю» – це зробити для неї найбільшу приємність, ніби на світі немає інших слів, або ж немає інших способів сказати жінці щось приємне». «О», – відповів Серафіку, схитаючи головою і трохи обурений, «бажати жінку – це не поважати її». «Жінка повинна бути недосяжна», і ви мені здаєтесь недосяжною, Вер. Молоді люди, недосвідчені в житті, у філософії, у своїх почуттях, звичайно, не задовольняються з того, щоб споглядати жіночу вроду і знаходити втіху саме в цьому лише спогляданні. Вони віддають перевагу своїм низьким пристрастям. Вони поводяться з жінкою брутально і безсоромно. Ви, Вер, додав він, хвилюючися із тривогою, Повинні визнати, що моє до вас ставлення ніколи не було нечемним або ж безсоромним. Вер подивилась на Серафікуса, помітила його стурбованість і поспішила заспокоїти. «О ні, ваше поводження завжди було чемним і стриманим, вистримана людина Серафікуса». Можливо, в її очах промайнула ледве помітна іронічна посмішка – Комаха з задоволенням упевнився, що вер поділяє його думки, і, несміливо торкнувшись її руки, сказав: Взагалі, я не припускаю, щоб чемна людина могла наважитись образити жінку, виявивши свою до неї хіть. Це огидно і мерзотно. Про яку чемність або ж повагу може говорити людина, яка робить це? Цим вона ображає її. Вер згадала якісь епізоди із свого власного життя і не згодилася з доктором. Вона не знаходила нічого образливого в тому, що викликало в комасі почуття обурення. На слова комахи – пафосні, бурхливі, аскетично-цнотливі – вона не сказала так, але й не сказала ні. На відповідь вона воліла промовчати. Вона не згоджувалась і не заперечувала – вона прислухалась до тонкого мелодичного співу скрипок в увертюрі вагнерівського Льоенгріна. Музика обірвалась, і диригент різко й сухо постукав паличкою по дошці Піпітра. Вер повернулась до комахи. — Я слухаю вас, Серафікусе. Невже ж ви ставите стриманість вище кохання і любощів? — О, ні... Але мене дивує, чому припускають, що найзручніше становище, щоб милуватися з жіночої вроди, це коли чоловік приймає позу чотириногої тварини, а жінка лягає на спину. Що є ганебніше і безсоромніше, як подібне поводження з вродливою жінкою? Це все одно, що обікрасти злидеря, знущатися з дитини, зрадити приятеля. І знов скрипки, фаготи і флейти перервали Серафікуса. В теплому м'якому повітрі звуки флейти прозвучали особливо ніжно і непомітно розстанули за яром над блакитною річкою. За яром, за кручею, за клубками осінніх темно-червоних квітів голубіла річка, голубіло небо, голубіла, голубіла глибока блакитна далечінь. Осінь, музика, сонце. Тиша. Доктор Серафікус промовляв далі. Розпустай шлюб обтяжили і розклали почуття, що немає нічого спільного ані з тим, ані з тим. Ніби споглядання вроди обов'язково сполучено з ліжком і розстібнутими гудзиками. Це було міркування безстатевої людини. Доктор Серафікус малював перспективи заперечної сексуальності і стриманих почуттів. Він боронив право чоловіка на інтелектуальне споглядання жіночої вроди. Коханню, звільненому від брутальності, він сподівався надати інтелектуального почуття. Він мріяв про те, щоб бажання, викликане вродою жінки, було інтелектуалізоване, перетворене на естетичну цінність, піднесене на рівень такого розумового почуття, як і почуття від поезії – музики і малярства. Вер сказала Комасі, «Усе те, що ви кажете про кохання і вроду, все це надто невиразне. Це якісь туманні схеми, плутані розпливчасті абстракції. Кінець кінцем ви, Серафікусе, заперечуєте все, щоб нічого не ствердити. Єдина конкретність, що нею ви оперуєте, це негація» якщо в негації може бути хоч якась конкретність. «Це все якісь ніби і над. Невже ж ви гадаєте, що з вашими абстракціями і запереченнями може хтось погодитись?» Серафікус підхопив. «О, Вер, ви чудесно засвоїли істину справи. Отже, саме так, як ви кажете. Над і ніби – єдине справжнє блаженство». Солодке благо, вище втіха, і до цього блаженного і досконалого над і ніби, як до останньої мети, намагається і прагне все, і шлях до нього, шлях абстракцій і негатизацій. Откинь усе і в коханні, і в коханні. Кохання як абстракція і негація, кохання, в якому відкинь усе, буде найкращим проявом кохання. «Кохання, що є тільки над і ніби, тільки таке кохання і є справжнім коханням». Вер з Жалем подивилась на Комаху. «Поза сумнівом, у вас є дані мати на увазі й самих себе, коли ви так говорите. Невже ж ви ніколи не прагнули кохання?» Комаха відповів одверто. Він не боявся бути відвертим. Хіба ж він не впевнився, що вер дивиться на кохання так само, як і він, вона не перешкоджає милуватися з неї і навіть любувати саму її, коли він, комаха, несміливо торкається її руки. О ні. Я знав усі хвилювання, що їх знає й кожен чоловік, кожен шістнадцятилітній хлопчик, але мене треба було покохати супроти мене самого. Розуміється, це був випадок, що цього не трапилося, але з цього випадку я зробив доброчинність. Жіноча врода хвилювала мене так само в 16, у 26 і в 36 років, але я ніколи не претендував на те, щоб володіти вродою в живому тілі жінки. До того ж, я вибрав собі фах ученого. Стриманість є фахова здібність ученого – Протягом довгих років я змагався сам проти себе, я переміг себе, я приборкав свої почуття, я дисциплінував себе. І я можу пишатись, я досяг своєї мети, я цілком спокійний. Тепер я не боюсь, що я зраджу себе. Він узяв Вер за обидві руки і, дивлячись їй у вічі, сказав. Я мушу признатись вам, Вер. Раніше я ніколи не наважився б отак піти з жінкою в сад. Сидіти, розмовляти. Тепер я не вагався задовольнити свої почуття. Я певен себе. Я можу пригадати в своєму житті один епізод, коли до мене, колись, це було давно, дуже давно, зайшла одна дівчинка і запропонувала поїхати з нею вдвох за місто. «І ви?» З гонором доктор Серафікус відповів. «Я?» «Розуміється, я відмовився. Я тоді не міг ручатися за себе. Я був надто молодий і надто нестриманий. Поїхати вдвох за місто з дівчиною... Чим це могло кінчитись?» «Нічим, певно, жахливим», – сказала Вер. «Не кажіть так, не кажіть так», – застеріг її комаха. «Я ж міг закохатись у ній. Не так, як оце зараз, що милуюся з вашої милої вроди, Вер, цілком певний себе». А як це буває? Звичайно. І що з того? Що з того? Ви питаєте? Мені захотілося б, може, поїхати з нею за місто і вдруге, і втретє, а в мене був черговий магістерський іспит. Що ви хочете? Ще, може, навіть я одружився б? І хто зна, чи був би я оце тепер співробітником архів Класік альтертюмер? Співробітництво з архів фіркласік альтертюмер комаха цінив вище від себе, своїх бажань, своєї замисловатости і можливого одруження. Вони говорили про кохання. Не раз чоловіки говорили звер про кохання, і більшість говорила банальності, бо що є банальніше від цієї звичайної, повтореної багато разів фрази «Я люблю вас». Ці звичайні слова, тисячу разів повторені визнання, могли іноді спалахувати райдушним феніксом, відновленим із попилу звичайності. Та жодна з чуваних фраз не бриніла так надзвичайно, як ці книжні слова, що їх з такою поважною серйозністю і екзальтованою піднесеністю проголошував серафічний комаха, прагнучи заперечити кохання. Комаха і Вер сиділи на лавочці, тоді гуляли по саду. Стояли спершись на бар'єр і розглядали широкий краєвид. Синю річку, жовті піски, брунатні поля, далекі блакитні обрії. Ходили вдвох, не кваплячись по самотніх доріжках саду. Підіймалися, сходили. Вер оцінила вишукану витонченість думок, висловлених комахою – вони були цитатні і вичитані. Здавалося сумнівним, щоб у цих чужих, не своїх думках, таких абстрактних і нереальних, могла бути, бодай, хоча б крапля щирості. Ці фрази з важкою синтаксичною будовою і напруженим інтелектуальним розташуванням рідких, звичайно невживаних слів, що їх узято в іншому, відмінному значенні, розшукавши їх спочатку на шпальтах словників, бриніли як важкий переклад із чужої і мертвої мови, як навмисне пристосовані приклади для пояснення складного граматичного правила. Вер сподобалась надзвичайність і своєрідність серафікусових думок про кохання. Все це було ефектно, парадоксально і риторично, але вона була зовсім незадоволена з його поводження. Вер була певна, що вся серафікусова розмова була скерована лише на те, щоб мати привід поцілувати її. Чи варто було так довго і так патетично підкреслено проповідувати аскетичне споглядання жіночої вроди, заперечення кохання і, кінець кінцем, не зробити спроби поцілувати вродливу жінку? Коли Корвена дратували розмови комахи, то вер його поводження. Вона не надавала великого значення словам і фразам. Але вона й не любила мандрівок у реально неіснуючому. Кожна абстракція повинна мати свій реальний сенс і конкретне значення. Вони пішли додому. Комаха проводжав її. Вер була розчарована. Вона відчувала деяку ніяковість, ніби вона зробила щось негідне або ж не зробила того, що повинна була зробити. Почуття чогось незробленого – мучило її, як почуття морального сорому. Всередині себе вона відчувала прикрість і порожнечу. Комаха, навпаки, був цілком задоволений із себе, з прогулянки і вер. Його охопив мирний і лагідний настрій. Він досяг того, чого прагнув. Усі його бажання здійснені. Його уважно слухали, з його думками згоджувались. Йому дозволено було торкатись під час прогулянки її руки. Він проводив Вер до самого дому. На східцях, коли Серафікус галянтно і церемонно поцілував руку Вер і збирався повернутися, щоб іти, раптом, цілком для нього несподівано, з опалом в очах, уся розквітнувши, сміючись, Вер перегнулась через поруччя, нахилилась до Комахи, схопила його за шию, пробігла в швидкому побіжному поцілунку губами по його губах, щоці і тоді на вухо прошепотіла Комасі: "Я вас люблю, Срафікусе". Простукотіли черевички по камінних схицях. Глухо прозвучала здалека на горі відповідь: "Свої". Дзвякнув ланцюжок. І все замовкло. Комаха стояв приголомшений і розгублений. На губах і на щуці у нього залишилися сліди карміну. На східцях різко пахло уриною. Чорна кішка з пожадливими, напівзакритими зеленими очима, піднявши хвіст, напружено згинаючи гнучке тіло, терлась обграти східців. Поглянувши на комаху, вона нявкнула, Довго і жалібно, показуючи йому молочно-білі зуби. Розділ 14. Наступного дня комаха чекав на Вер. Він не зважився був прийти до Ельснерів і подзвонити. Він не хотів бути нетактовним. Він стояв у воротях протилежного будинку через вулицю, нервувався і ждав, щоб вийшла Вер. Він стояв непорушно, дивлячись в одну точку. Він міг простояти годину, добу і не помітити, як лине час. Накрапував дощик, іноді переставав, іноді збільшувався. Вер могла зовсім не вийти з дому, але він стояв і ждав. Нарешті Вер. Комаха пішов назустріч. Вер спитала, «Ви йшли до нас?» Він не йшов до них, він ждав її. Запитання поставлено так, що Комаха відповів: "Ні". "Ну, якщо ні, то проведіть мене". Вони пішли. Вер ішла трохи попереду. Комаха дещо відстаючи, він бачив вигин капелюха, підголену шию, кінчик гострого прямого носа, обтягнене синім жакетом плече. Вони пройшли кілька кроків, коли Серафікус Перервав мовчання Я хотів би поговорити з вами, Вер Вер запропонувала Повернімось додому, там буде зручніше Вони піднялись по східцях Комаха йшов за Вер Ноги в панчохах кольору достиглої пшениці Були міцні і струнки Коротка синя спідниця окреслювала М'який прямокутник над литками Де згинались ноги Поруч з ними на східцях, вигинаючи гнучке тіло, сходинка за сходинкою підіймалась кішка з пожадливими круглими зеленими очима. Вона йшла нечутно, ледве торкаючись лапками сходинок. На східцях різко пахло кошачою уриною. Вер почувала, що комаха хвилюється. Його хвилювання передавалось їй. Вона не наважувалась озирнутись. Вона вся була в напруженому чеканні несподіванки, відчуття краю безодні, моменту зриву, хвилинної миті, падіння шкереберть у непритомність, у провалля. Вона була певна, що ось зараз, як тільки вони війдуть у кімнату, він схопить її, закине обличчя, і, притиснувши її до себе, відкидаючи рукою волосся, пожадливо і злісно прошепочий їй в уста, в її закинене обличчя. «Я люблю вас, Вер! Я хочу вас, Вер!» Підвладна своїй уяві Вер почервоніла. Кров прилинула їй до обличчя, обличчя палало. У тремтінні похололи пальці, чоло і ніс – вона зблідла. Вона не здавала собі ясно справи, Що вона зробить, якщо це станеться. Відповість – ні. Або ж покірно й мовчки простягне, Віддаючи і віддаючись уста. Чи може ображена різким рухом Настирливих рук вирветься в обуренні від нього І сухим гострим тоном Хльосканням батога обірве? «Василю Хрисанфовичу, ви забулись!» Нервуючись, вона одімкнула двері французьким ключем. Непевна себе, вона швидко відчинила двері до своєї кімнати. «Ідіть!» «Хіба можна передбачити перебіг подій?» Вер знала одне. Масивна постать дужого комахи імпонувала їй. Зрештою, вона губилась перед цим великим масивним чоловіком. Комаха ввійшов у кімнату і спинився біля дверей. Він не рухався. Це дало їй можливість дещо заспокоїтись. Вона ще тремтіла в нервовому напруженні, але тримтіння поволі спадало вже. Вона ввійшла в ролю чемної господині. Ритуальна усталеність форм вступала в свої права. Вона запропонувала «Прошу, сідайте». Комаха сів. У свідомості Вер промайнула уява того, що він оце зараз зробить, як вона підійде до фотеля, в якому сидить комаха, стане біля фотеля. Комаха простягне їй руку, вона дасть йому свою. Повторюючи уявлену вигадку, вона наблизилась до фотеля. Комаха не дивився на неї. Він узяв зі столика попільничку і почав уважно й мовчки розглядати – ніби прийшов сюди навмисне тільки для того, щоб подивитись на оцю попільничку. Поводження комахи здивувало Вер. Воно справило на неї враження, їй здавалось, що це певність чоловіка, здатного на спокійну і врівноважену методичність вчинків, що плекає в собі повільність ведмедя, що це тваринний спокій. Вища міра чоловічої впевненості себе і жінки, яка повинна йому належати. Уникаючи очима зустрітись з комахою, Вер поглянула на його масивні важкі пальці. Цими пальцями гнути срібні карбованці і вузлом в'язати залізну кочергу. Вер відчувала, як хруснуть кості і в слабій безвільній безсилості здригнеться її тіло в його важких обіймах. Не підводячи очей з попільнички, грузький і масивний, заповнивши своєю монументальною мішкуватістю вузький для нього фотель, Комаха почав говорити. Він говорив, розтягуючи слова, з перервами між окремими уривчастими нескінченними фразами. «Бачите, я прийшов. Вчора трапилось непорозуміння». «Ви, певне, мене не зрозуміли». Слів було надто мало, щоб сказати все, що він мав сказати. Йому було важко звільнитись від супротиву цих двох слів «непорозуміння» і «незрозуміли», що перші прийшли йому на згадку, і в яких він безпомічно заплутався. «Я не хотів би, щоб між нами були непорозуміння», я хочу, щоб ви мене зрозуміли, бо ж я зовсім не такий, як ви можете гадати, а навпаки. Говорити було важко, як людині, що довго бігла навздогін за трамваєм. Так ось, я прийшов попросити вас, якщо це можливо, для мене пробачення. У владі свого уявленого збудження Вер не усвідомила сенсу сказаних слів. Слова, що їх вона чула, доходили до неї через якийсь туманний серпанок. Це були глухі, далекі, розчавлені слова, які належали невідомій мові. Кожне слово було відокремлене, існувало само по собі і для себе. Не мова, а невідома заумі. «Пробачення? Чому пробачення?» – вона не зрозуміла сказаного – що значило це слово? Та хіба не все одно, що говорить ця людина з лапами ведмедя? Всі слова однакові, і всі вони непотрібні. Жодне слово не означає нічого. Вер ждала. Комаха обірвав. Розгублено він поглянув на Вер, на її стиснені губи, на зблідле обличчя. Боляче відчув усю безплідність своїх нікчемних спроб виправдатись. Усе загублено. Пробачення не дано. Стиснув руку і глухо в агонії, безнадії сказав. «Ну, то я піду?» Він підвівся. «Вийдете?» йду. Слово було таке... Коротке, обірване, зім'яте кубка болю, очей невиправданих знищених сподіванок. Вер стояла перед Комахою. Тільки тепер вона побачила змучене обличчя Комахи, спазматичну гримасу на його губах. Учорашній день спустошив Комаху. Він оголив його. Комаха відчув огиду до себе. Вночі він не спав. Він не міг працювати сьогодні зранку. Те, що вчора сталося, Комаха сприйняв як цілковиту катастрофу. Він був свідомий своєї провини перед Вер. Він поводився безглуздо, підло, брутально, як негідник, як людина без сорому і чести. Він дозволив собі вчора в розмові з Вер говорити на хістки і двозначні теми. Бруд є завжди бруд, нечисте завжди нечисте. Чим, власне, відрізняється його вчорашнє поводження від поводження того приятеля Вер, що в листі до неї писав «люблю і хочу» і що на нього з обуренням нарікала Вер? Комаха гірко докоряв собі. Вся непростойна безсоромність його вчорашніх розмов з Вер була тепер для нього ясна і безперечна. Що після всього повинна була подумати з цього Вер? Він називав людські пристрасті низькими, плотські бажання нечистими. Але як повірить йому Вер, що все це з його боку зовсім не була двоїста нещирість і гидке зрадливе лицемірство? Як упевнити її, що він, говорячи про зречення і чистоту, не мав жодного наміру заховати цими словами пристрасть, любовне бажання нестримного свого «хочу»? На стіні його кімнати висіла тепер мошкара-розпусника з порожніми очима і щоками, нафарбованими циноброю. Налагодити такі хороші, такі милі, такі прості взаємини звер і тоді раптом обсувати все. Сьогодні він прийшов до неї покутувати свої гріхи і злочини. Хай сказане, сказав, не він, хай і не він перший насмілився на поцілунок, але не треба ошукувати ані себе, ані інших. У нього вистачило внутрішньої сміливості і сумлінності визнати, що це не вона, а він перший сказав «люблю». Вер сказала замість нього, не сказане ним, «Тим гірше, що сказав не він. Коли б це зробив він, у нього не лишилося б цього гіркого присмаку лицемірства. Він не довіряв більше собі». Вер стояла перед Комахою і посміхалась. Позасвідомо вона зрозуміла, що Комаха, попри всю свою масивність, слабкий, безсилий, несміливий, пасивний, що це не він, а вона, міцна і дужа». «Що вона може зробити з цим комахою все, що хоче?» Вона поклала йому руки на плечі і зазирнула у вічі. «Ну, так що ви хочете мені сказати?» «Я вам багато, Вер, дуже багато. Ви не сердьтесь на мене. Вчора я поводився з вами брутально. Я ніколи в світі не наважився прийти до вас сьогодні і ще раз побачити вас» коли б мені було надто прикро, і не тільки тому, що я вас образив, але і що й шкода мені наших взаємин, які я так недоречно попсував. Тільки тепер зрозуміла Вер, у чим справа і що до чого. Він прийшов просити пробачення за те, що зробив не він. Вона боялась людини, яка найбільше в світі саме боялась її. Захлинаючись від сміху, через сміх Вер каже Серафікусе, це незрівнянно!» Мимоволі обличчя Комахи розпливається в посмішку. Він починає сміятися. Він бере Вер за обидві руки. Він не певен, що так годиться зробити, але він такий приголомшений розгорненням подій, що не зовсім усвідомлює свої вчинки. Для нього ясно одне – що Вер не сердиться на нього, що він очевидячки зробив або сказав якусь смішну недоречність. «Я поцілую вас, Серафікусе, тільки з однією умовою. Не просіть пробачення, не просіть, бо я не можу, не можу, Серафікусе». Камаха відчув у своїх руках слухняне покірне тіло Вер. Розділ «Вер». 15. Комаха приходив до Вер. Вер до Комахи. Він був незграбний, важкий і марудний. Якщо вони сиділи поруч на канапі, і вона клала свою підголену голову йому на груди, він почував себе ніяково. Він не уявляв собі, що йому треба робити. Чи слід йому притулитись щокою до її голови, чи покласти долоня на волосся, чи може тихенько гладити її вузькі плечі? Він не знав. Вер цілувала його. Від поцілунку у Вер лишались почуття, ніби вона цілує порожнечу. Треба було мати велике почуття глузду і витриману тверезість, щоб не усвідомлювати як образу ніякову незграбність комахи. Він не наважувався без дозволу доторкнутися до неї. Він торкався до її руки обережно і нерішуче. Їй доводилось стримувати себе, щоб не розсердитись, або ж не розсміятись. Вер стримувала себе тільки тому, що вона здібно була надавати ціну своїм примхам і химерам. Збуджувала неприродність. Недосвідчена незграбність комахи викликала в ній таке саме враження, як і зелене небо, сині дерева, геометрія кубів, супрематизм фарб, кістяки скрипок сучасного мистецтва. Їх зустрічі з комахою були замкнені в формули геометричних форм і конструкцій, обернені в експериментальні схеми. Почуття, що на нього була здатна Вер, було тільки зовнішньою схемою цього останнього. Воно було розкладене на складові частини своїх елементарних рефлексів. Воно було конструктивне, лабораторне, викривлене. Споруда з бляхи вапна, картону і скла. Татлінівська вежа, спіраль, перехрещення площин, геометрична формула, обрахунок співвідношень, умовність і абстракція. Теорія відносності прикладена до почуттів, логічний висновок з геометричних властивостей тієї чотиримірної простягненості, що її створюють людина, простір і час. Природа вмирає. Світ обернувся на продукт виробництва, а разом з тим невідхильно, так або інакше, і мистецтво, і кохання, і сама людина, і людські почуття, і світосприймання сучасної людини. Природність почуттів і натуральність взаємин втратили свій сенс. Суспільства реконструюються згідно з новими законами виробництва. Як у картинах Кандінського, так і в коханні Серафікуса Івер було виключене все живе і органічне. Вони експериментували. Венера паризьких салонів, Венера Метценже або ж Клее – пародія негрських скульптур. Така була Івер, своєрідний життєвий парафраз кубістичної Венери Клее. Скупо, голо, схематично – Джиммі Гіггінс або ж машиноборці в постановці Березоля. Це були театральні вистави, які повинні були відобразити ідею часу, принаймні саме так, як режисер Березоля уявляв собі свій час. Таке було кохання Вердо Серафікуса – скупе, голе, схематичне, кістяк скрипки на картині Пікассо. Сценічний майданчик, звільнений від декорацій, з цеглою стін, позбавлених будь-яких прикрас. Між ними ніколи не було сказано жодного слова, що пестило б». Колишні слова пестощів, сказані ненароком, бриніли фальшиво і штучно. Вони уникали їх, але нових натомість не знайдено. Віктор Шкловський вважав, що лайка може заступити песливі слова – Іноді хотілося простого, щирого, звичайного, ненатягненого. Навіть моя дитина, мій котику, в цій пустелі стереометричних голих споруд, у порожнечі кохання, викресленого в діаграмах, навіть ці тривіальні слова здавались би бажаними, надзвичайними, радісними. В такі дні, коли хотілося живого і простого, коли хотілося не Клея і Кандінського, а житнього хліба, живих почуттів від зустрічі з комахою, і в нього і вверх лишалося почуття втоми і нудьги. Кохання – символ нашої нудьги. Слід ретельно уникати, щоб, ховаючись від нудьги в коханні, не обернути самого кохання на нудьгу. Вона сіла на стілець коло його письмового столу і в очі її насиченому полотном безнадії сказала – «Яка нудьга, Серафікусе!» Вер стиснула пальці. Комаха почував себе винним перед Вер, але він не знав, що йому робити, щоб викупити свою провину. Почуття провини й ніяку забарвлювало його взаємини з Вер. З поглядом, сповненим свідомости своєї провини, Серафікус поклав свою велику голову гомункулюса на коліна Вер. Він не сподівався викупити невмілу безрадність своїх бажань. Навряд чи з доктора Серафікуса вийшов би гарний чоловік, але він не годився так само і у приятелі. В курс студійованих від нього наук і мистецтв Арс Аманді «Мистецтво кохання» бодай у популярному викладі підручної літератури не входило зовсім. В п'ятницю, чекаючи на Вер, комаха починав нервувати ще з самого ранку. Весь час він був у владі подвійного суперечливого настрою. Його турбувала думка, що Вер, незважаючи на свою обіцянку, не прийде до нього, і він її не побачить. А разом з тим він боявся, що вона прийде. Жах, що вона прийде, був якийсь підсвідомий. Це був Тваринний, непереможний, панічний жах. Кохання він сприймав як обов'язок, накинений іззовні, якого він хоче уникнути. Свій роман звер ніс як тягар, як примус, зденервовану прикрість. Вони зустрінуться в п'ятницю ввечері від шостої до сьомої. Хай учора в нетерплячому збудженні він мріяв про Вер і сьогодні, запаливши лямпу в присмеркуватій кімнаті, сидячи в фотелі, в якому давні ж сиділа Вер, він хотів би гладити, голубити і пестити кінчики її пальців. Безглузді химери. Вер прийде не вчора і не сьогодні, а як наперед умовлено, в п'ятницю від шостої до сьомої. Вівторок, середу, четвер, усі дні тижня він повинен закреслити у своєму настільному календарі і лише п'ятницю одмітити червоним олівцем. В інший час він не повинен псувати собі настрою неможливими і нездійсненними химерами. Жоден інший день і жодна інша година. Вер прийде до нього і піде від нього в заздалегідь призначений час. Серафікус даремно благатиме в неї, як милостині, лишитися ще хоча б на півгодини. Нарікання Серафікуса безглузді. Вона прийшла, як умовлено. Хіба вона не дотримала свого слова? Про жодну зайву хвилину не може бути й мови. Їй ніколи. Вона не любила подібних прохань. Троплялось, правда, іноді, що вона, незважаючи на свою впертість, неохоче, але все ж таки згоджувалась і лишалась ще. Вона показувала Комасі годинника і казала: "До 25 хвилин на 8 Серафікусе, ні на хвилину більше, мені треба поспішати". Серафікус починав думати про годинник і стрілку, він нервував, він обвинувачував себе в настирливості. Він бачив, що Вер нудьгує і жде. Йому було прикро. А о 25 й хвилині на 8-му Вер підводилася з фотелю і фанфарно, ніби перемігши, казала. «Ну ось бачите, Серафікусе, не було жодної потреби лишатись. Я тепер ризикую спізнитися в редакцію. Де моя течка?» Вер пудрилась, підфарбовувала губи, натягувала капелюх. Комаха подавав їй пальто і течку. З напруженим тремтінням він завжди чекав на той момент, коли одного разу у відповідь на питання «Коли побачимося знов?» Вер скаже «Ніколи, сьогодні ми зустрілись в останнє». Йому було б нестерпно боляче почути таку відповідь, але ця відповідь означала б для нього, що він визволився від того нудного нервового жаху, що був для нього завжди зв'язаний з чеканням чергової наступної зустрічі. Кохання довер було складним почуттям. Він вагався між протилежними настроями. Він прагнув кохання, але й прагнув кохання зректися. Внутрішня його сором'язлива ніяковість була поєднана з ніжним і тихим почуванням любовної вдячності, якоїсь літургічної лагідності. Він хотів би зробити для Вер щось особливо втішне і приємне, всього себе цілком віддати їй, розтанути і зникнути в ній. Він хотів плакати від любови до Вер, і він боявся її. Його нерішуча боязкість була така велика, що кожна зустріч з вер лякала його. У вер бували такі самі хвилини слабкодухости. Серафічність кохання Серафікусового переважала міру її терплячості. Йдучи від Серафікуса, вже попрощавшись з ним, оглянувши себе в люстрі і останнє поправивши капелюха, вона не раз хотіла в цей останній момент повернутися до нього, обняти його за голову і прошепотіти йому на вухо. «Милий мій докторе, ми помилились. Чи не краще було б для вас і для мене так само кінчити наші химерні взаємини? Кохання для нас – незнана таємниця за сімома дверима». Ви, певне, були щасливі до того часу, аж поки не зустрілися зі мною, не покохали, не спробували розгадати загадки кохання. Отже ж, чи не краще було б для нас розлучитись? Ми лишились би з вами щирими друзями. Ви приходили б до мене, розповідали про Ірцю, говорили б свої парадокси, полемізували з Фрейзером, і я підтримувала б вас проти мого батька, що не згоден з вашими аргументами». Я торкнулась би долонями вашого обличчя, і ви сиділи б коло моїх ніг, але ми б ніколи більше не думали про кохання. Згодьтесь, так би було б краще. Вер повчала. Вам, Серафікусе, треба було б одружитись, взяти якусь скромну й хорошу дівчину, невередливу і непримхливу, як я, і ви були б щасливі. Серафікус в очі розгублено дивився на Вер. «Але ж ви, Вер! Що ж я? А як же ви, і я без вас? Що ж із того, Серафікусе? Я знайду собі іншого, а коли ваша дружина не буде дуже ревнива, приходитиму іноді до вас пити чай, а то, бач, ви мені ніколи й склянки чаю не запропонували». «Я не п'ю чай, Вер! Розпалювати примус, іти за газом». Я волію випити склянку води з цукром. Ну от бачите, а то чай питимете. Але ж я без вас й без мене, адже ж у вас буде дружина. Серафікус не уявляв собі, як він міг бути без вер. Без... Розділ 16 Корвен підніс капелюха і вклонився вер. Несподівана зустріч на цій далекій вулиці викликала у ньому підозру. Що вона тут робить у цей час? Взявши на увагу обставини зустрічі і згадавши чутки, що зв'язували ім'я Вер та Серафікуса, Корвен був певен, що він не помиляється. Вер ішла від комахи. Спазма боляче перехопила йому горло. Він стримався. Що найбайдужішим тоном він запитав Ви дозволите піти з вами? Ви поспішаєте? Вердопитливо окинула поглядом Корвена, здогадався, здогадується, говоритиме прикрості? Байдужий тон заспокоїв її. Прошу, я цілком вільна і нікуди не кваплюся. Вона хотіла додати: Я гуляю, але не додала. В хистких випадкових несподіваних зустрічей, як оця, можна заперечувати все, але не треба нічого стверджувати. Кожне ствердження звучатиме двозначно. Було б дивно, коли б вона гуляла о цій годині в цій місцевості. Корвин узяв її під руку. Торкнувшись її пальців, він спалахнув від бажання і ревнощів. Він міцно до болю стиснув її руку. Збудження Корвена передалося Вер. Раптом її охопив напад бурхливої, п'янкої радости. Не знаючи сама чому, вона розсміялась, весело, рожево і безтурботно. Вона закинула голову назад, ніби підставляючи губи для поцілунку. Вона відчувала в собі молодий, веселий хміль, і сміх її був той замисловатий, яскравий сміх, що завжди хвилював Корвена і доводив його до несамовитості. Але він переміг себе. З урочистою церемонною чемністю, ховаючись за зовнішньою холодністю, він запитав у Вер. Що ми виберемо? Кіно? Каварню? До мене? Вер вибрала каварню. В каварню? Тільки в каварню. Я хочу їсти, я голодна, як вовк, як вовчиця. «Бійтеся, Корвине, в каварні я зможу з'їсти все, що там є. Ви повинні мені замовити два пиріжки, один з м'ясом, один з капустою, одне тістечко з кремом і склянку кави». «Вона голодна!» Кров припливла до обличчя корвена, і в очах його помутніло. Він ледве не тупнув ногою в роздратуванні. Мовчки непристойно подумки він вилився. Цю хвилину, лютіючи, як від образи, він ненавидів Вер. Досі він сумнівався. Сьогоднішня зустріч нищила останні сумніви. Вер ішла від комахи. А комаха? Комаха ж, доктор Серафікус, дядя Пупс, до якого навіть маленька ірця ставиться напівпризирливо, напівіронічно. Самолюбство Корвена було вражене. Він почував, що його зрадили. Він – корвен Він кохав Вер, і він лише – він, а не хто інший, тим паче цей безпредметний доктор Серафікус мав право на її кохання. Корвен був певен своїх прав на Вер та її кохання. Він почував, що його обдурили. Цей змисловий сміх, коли буяє кров, обіцяв йому все. Тут, у каварні, на людях, сміхом вона розкривала себе і всю нестримну хіть перед збудженим його бажанням. Що він втратив і, втративши це, що він придбав? Може, Вер не надає жодного серйозного значення епізодові з Серафікусом і в їх взаєминах з ним, з Корвинем, усе лишається незмінним? Чи вона тільки дурить його? Він почав з напівзапитання, напівствердження. «Здається, нашого серафічного циклопа нарешті приборкано?» Він намацував ґрунт. Він хотів вести розмову в тонах легкої буфонади, але не втримався і жартівливо розпочату фразу закінчив уїдливістю. «Отже, я мушу з чекати на свою чергу?» Уїдлива гіркість репліки – Краще підкреслювала його двозначне становище між Вер та Комахою. Вер кинула холоднувато. А вже ж що так? Уїдливість на уїдливість. Вони могли розпочати гру. Відповідаючи уїдливістю, жінка йде на зустріч. Вона йде на змагання. Отже, шанси у змагунів однакові. Але холодна байдужість загрожувала. Звідкиля знати, може епізод з комахою – це й не така вже побіжна примха, як йому здається. У Вер був чудесний апетит. З'ївши два пиріжки, вона попросила ще й третій. Вона сиділа, закинувши ногу на ногу, розхитуючи кінчик черевика. Ритмічне коливання ноги дратувало корвена. «Ви ж не кохаєте комахи, Вер? Ви ж лише експериментуєте?» Лишайтесь дотепним, корвен, коли хочете зберегти рівновагу. У вас особлива манера знущатися з людей, дарма що людина, з якою ви знущаєтесь, почуває себе нещасною. Ви хочете викликати до себе жалість, корвен, але майте на увазі, що в коханні це гра з крапленими картами це не статечна гра. Я люблю вас, верт. Уникайте банальностей, Корвин. Я вже попереджала вас щодо цього. Після того, як вас піймала на нечесній грі, ви робите ставку на банальність. Вам не слід було розпочинати з цієї розмови, коли ви не передбачали заздалегідь, що ви переможете. Та Корвин даремно скаржився на рікав і обурювався. В його взаєминах звер усе лишилося незмінним. Вер володіла чудесною, надзвичайною здатністю робити те, що вона хотіла робити, ні на кого і ні на що не зважаючи, і тим часом підтримувати з кожним незмінно рівні і лагідні стосунки. Вона обстоювала свою незалежність і вичитувала Корвинові. «Мене ви дивуєте, Корвине? Я вас люблю і люблю, але навіщо поспішати, коли все вирішено наперед?» «Я не розумію, чого ви хвилюєтесь? Ви, здається, починаєте забувати про те, що я вам казала з самого початку. Кохання буде тільки тоді небайдужим, коли кінець кохання обернути на його початок». В їх взаєминах усе лишалось незмінним. Вони підтримували короткі взаємини давніх коханців, що протягом років звикли один до одного. Він ішов до неї, вона йшла до нього. Вони поверталися в двох з концертів із театру. Вони не говорили двозначностей лише тому, що найхиткіші і найдвозначніші речі називали своїми іменами. Коли б Корвен міг викинути у себе з голови прикру думку про Серафікуса, він міг би гадати, що Серафікус для Вер не існував зовсім. Вер попереджала Корвена. Ви будете в неділю в Домкомбуді на концерті Сиговія? Я піду на концерт з комахою. Приходьте. В антракті Корвен підійшов до вер. Він поцілував руку і подивився їй у вічі. Як завжди, Корвен впливав наверх, хвилюючи. Вер знизила голос, і вони почали жваво розмовляти. Комаха був зайвий. Він одійшов убік, щоб не здаватися нескромним, і зробив вигляд, що з цікавістю розглядає натовп. Після концерту, коли комаха підвівся, щоб іти за одежею, і запитав Вер, що вона хоче, піти повечеряти, чи просто поїде додому, Вер відповіла. «Мене проводить додому Корвин. Ми вже домовилися з ним. Я не хочу турбувати вас, докторе, вам не по дорозі». «Ви не виспитесь і втратите завтрашній ранок для праці. Тут багато знайомих. Знайдіть собі попутницю». Комаха негативно хитає головою. «Не маєте бажання йти з кимось іншим? Що ж, підете додому і ляжете спати. Ще не пізно». І через голови публіки Вер гукає до корвена. «Ось веде корвене. Підіть з доктором, візьміть моє пальто». Простягаючи руку Комасі, Вер каже – Завтра ввечері можете завітати до мене. Вер удає, що не помічає розгубленості комахи і його очею. За цілий вечір він досить набрид їй. Вона воліє повертатись додому не з ним, а з Корвинем. Додому? Ви не вірите в це, докторе? Вам прикро, що вас викинено, як ганчірку, і не вам, не вам, а Корвинові віддано перевагу. Ви почуваєте себе знищеним. Світ перестав існувати для вас. Витриманости, витриманости більше Серафікусе. призвичайтесь бути витриманим і байдужим. Промовчте. Не показуйте ніколи, що ви в агонії очою. Хіба ви хочете, щоб Вер подивилась на вас холодним поглядом і прикре почуття лишилось в неї від концерту, на який ви пішли вдвох? Ви ж раділи, що зможете цілий вечір, цілий вечір просидіти з нею поруч, а тепер, не стримавшись, ви зіпсуєте все. Так-так, тільки не це, не це. Ви не хочете зробити прикрасти вер. Ви все заховаєте всередині себе, замикнетесь у собі. Ви ж не хочете, щоб вер була незадоволена з вас? Ви цього не хочете. Ви будете терплячіший від верблюда. Ви мовчки годуватиметеся з пустельних колючок. Ви, слухняно, з покорою зробите так, як вам накаже зробити Вер. Вер так звикла до вашої мовчазної слухняності, що навіть запитувала вас. «Невже, доктора, ви ніколи не ревнуєте?» Сьогодні проведжає її додому Корвин. «Додому?» Ви страждаєте від сумнівів, Серафікусе. «Сурсум Корда!» Вище серця. Сурсум корда, Серафікусе. Ексельсіор, бадьоріш. Мужності більше, Серафікусе. Киньте гадати будь-що, докторе. Ви ж не підете, Серафікусе, порожніми, пустельними, нічними вулицями, розміченими планами ліхтарів, слідом за вер і корвенем, затримуючись на віддалі, стежачи за ними, за їхнім кроком, повторюючи крок. Ви ж досить вихована людина, щоб не зробити цього. Досить коректна, витримана і культурна. Ви зітхаєте, Серафікусе. Кохання для вас надто важкий тягар, який вам не піднести. Чи не тому ви так довго уникаєте кохання, що не сподівались на свої сили? Є різні способи кохання. Можна в коханні кохати лише себе. Можна кохати своє кохання до жінки, і можна нарешті кохати не себе і не своє кохання, а лише ту, яку кохаєш. А ви, Серафікусе, як кохаєте ви? Чи кохаєте ви себе? Чи, може, в пориві піднесеного самозаперечення ви кохаєте вер, тільки вер, усе віддавши їй, для себе нічого не лишивши? Вас тішить думка, що ви кохаєте не себе, а вер? Отже, пишаєтеся, Серафікусе, що в коханні ви плекаєте і пестите вибачливе почуття самовідданості. Навчіться з покорою і вдячністю приймати нещедрі дарунки вер. Це дано вам, а це віддано іншим. Найгірше почуття в коханні – це заздрість. Не кладіть ніколи на вагівницю даного вам і відданого іншим. Другого дня, ласкаво зустрівши комаху, Верс сказала. «Ви знаєте, вчора ввечері після концерту я ще довго працювала і багато встигла перекласти. Корвен був по дорозі якийсь нудний, і я жалкувала, що пішла з ним. «Ви щасливі, Серафікусе?» «Ви бачите, Серафікусе, ви зовсім даревно псували собі вчора настрій, як і третього дня, як і на тому тижні. У вас скепська вдача, неможливий характер, як і завжди, так і в коханні ви поводитесь прикро і безглуздо. Не будьте ж ви, Серафікусе, незадоволені з того, що окрім вас верх хоче бачити ще й інших людей і розмовляти ще з ким окрім вас». Ваше незадоволення і ваші претензії безглузді. Визнайте це, Серафікуса. Тепер ви спокійні й щасливі? Ні. Вас цікавить питання, коли Вер умовилась зустрітись з Корвинем? Серафікус прощається з Вер і питає. Ми побачимось завтра? Ні, завтра мені ніколи. Коли ви не зайняті, то післязавтра. Ви пішли, Серафікусе, а Вер, лишившись на самоті, візьме трубку, щоб подзвонити до Корвена. «Ви вдома, Корвене? Який у вас сьогодні настрій? Вчора ви були неможливий. Ви зараз вільні? Приходьте до мене. Або ж ні, у вас нікого немає. Мені обридло сидіти в хаті, я піду до вас». Утворивши такі взаємини з Комахою і Корвинем, поставивши себе між тим і тим, Верне свідомо для себе задовольняла свою пристрасть до потворного, до навпаки. Ніщо не заважало їй віддатись, і саме через це не віддатись набуло для неї особливої вибагливої гостроти, що хвилювала її химерною ускладненістю ситуації, вона бажала віддатись і не віддавалась. Приготування до пристрасти можуть заступити саму пристрасть, надто коли надавати пристрасті особливого значення. Не можна жити в становищі перманентної гарячки, в постійній 39-ступеневій температурі, коли кохання агонізує. Комаха жив з цим повсякчасним почуттям кохання, що агонізує. Від постійного чекання він божеволів, він, власне, не ревнував, але його стомлювало чекання моменту, коли Вер йому скаже – кінець. Кохання пригнічувало Камаху. Він іноді скаржився – коли б ви знали, Вер, як тяжко вас кохати? Коли вам тяжко, то йдіть. Та попри все він знав, що не піде. Утворилося чарівне коло, з якого не було виходу. Почуття тягару викликало бажання звільнитись, але досить було з'явитись у нього цій думці, як його охоплював жах перед уявою, що це може здійснитись. Надто він кохає Вер, щоб у нього вистачило сил піти від неї. Він часто говорив Вер, що для нього життя без неї – то пустеля, бо він її так любить, а з нею це так само безнадія – і саме тому, що він її надто любить. Він часто говорив це вер, і ця розмова швидко обридла їй. Вона починала позіхати. Ви б пішли вже, мабуть, Серафікуси. Приходьте краще якось цими днями. Днями. Розділ сімнадцятий. На третій поверх свого помешкання тася ввійшла легкими, але замисленими кроками, думаючи про своє, ані про що не думаючи, взяла ключ, покладений коло град східців в умовленому місці на випадок, коли прийшов хтось із близьких товаришів. У пітьмі довго шукала коло дверей рукою, щоб потрапити на замочну дірку. Коли ввійшла в кімнату і запалила світло, все в кімнаті здалось їй чужим, непривітним, ніби вона вперше звернула на це увагу і побіжна іронічна посмішка промайнула на обличчі. Тобі все ніколи. Хотілося лягти й полежати. Тим часом блокнот нагадував, що треба зараз же сісти за стіл і почати опрацьовувати побіжні нотатки чернеток протокола сьогоднішніх зборів у спілці. От ніколи що розподілялось між бажанням спочити і нотатками в блокноті, треба було вирвати час для всього того, що інакше могло б бути розтлумачене як звичайна недбайлива і неуважна неохайність. Змагаючися з Ніколи за охайність, Тася швидко прибирала ліжко, стіл один і другий, книжки, етажерку, витерла куряву стільців і полила фікуси. Тоді сіла на стілець, склала руки на колінах і стомлено поринула в бездумну мить. Дрімота втішна мить хвилинного побіжного спочинку. Швидше, Тасю, швидше помити руки, що після прибирання пахнуть ганчіркою, і сідати за стіл. Готуючи до завтра протокол, вона працювала ретельно й уважно, змагаючися знов-таки з тим самим повсякчасним ніколи за охайну чіткість дбайливо продуманих тез кожного часто сумбурного випадкового виступу, де крапля думок була розведена океанами води. Щоб цього уникнути, доводилося працювати багато і заглиблено. Промовці завжди були їй вдячні – вона допомагала їм зрозуміти власні думки, те, що вони хотіли сказати під час самого виступу. Попрацювавши години півтори, вона піймала себе на думці про ранкову подію, за яку в денній метушні вона зовсім забула. Це про трамвайну зустріч. Увійшовши в вагон, щоб їхати на працю до спілки, вона сіла на лавочку проти великого важкого чоловіка з чотирикутною головою – у причавленому капелюсі з портфелем, набитим книжками. Якось, коли вона ще не встигла сісти й вдивитись, у неї мимоволі імпульсивно вирвалось. «А, це ви, професоре Комахо?» Так ніби на десять років минуло з їхнього знайомства, а лише вчора вони ще бачились в останнє. Комаха поволі оглянув її і поволі відповів. «А, ви Тася, тобто Тетяна Сергіївна, тобто ні, тобто так, я ж знаю, мені казав за вас Корвин, що ви знов у Києві. Вам так само він сказав про мене». Вони розмовляли, власне кажучи, вперше, хоч знали один одного вже давно. Бодай комасі треба було принаймні 10 років призвичаюватись, щоб звикнути до думки, що вони, він і Тася, Знайомі один із одним Звикши тепер уперше розмовляли Як належить добрим і хорошим давнім друзям А оце ввечері на Тасю набігли спомини І зі споминами прийшов гострий біль Був комаха той самий, що й колись І був він відмінний Трохи нібито вільніший, простіший, звичайніший Тася згадувала Спогадів слід уникнути Бо слід уникати жалю. Боячися нападу гострої нудьги і споменів про те, що здавалось уже схованим назавжди, вона згасила світло і хутко роздяглась у пітьмі. Та лігши в ліжко, заснути не змогла. Уривками тяглися непотрібні й випадкові метушливі думки. В нічній пітьмі думки можуть шамуртіти, шарудіти, як речі й тварини, як сухе гілля. Як пантофлі, шафи, що тріскають, Як просо, що його пересипають, як миші. Щоб знищити обридливу шамотню думок, Тася почала рахувати, шепочучи губами. Але цього разу випробуваний спосіб не допоміг. Покрутившись на ліжку з годину, Тася знов запалила світло і сіла за стіл працювати. Доктор Серафікус звик писати листи довер, але їх не отсилав. Власне, це були не листи, а короткі випадкові побіжні нотатки. Серафікус не вмів розмовляти з Вер. «В історії виховання його почуттів, сентиментальній історії його любовного виховання, в історії його кохання до Вер, він не досяг тієї межі, щоб призвичаєтесь говорити їй те, що йому хотілося сказати». Серафікус записував те, що він сказав би вер. Записуючи свої уявлені розмови з нею, розмови на самоті з собою, він ховав ці нотатки десь між паперами і ніколи не читав їх вер. І не перечитував сам. Це були безмовні діалоги, де брали участь тільки одна особа. Діалоги, що обертались на монологи, це були письмовні монологи Серафікуса себе з собою. Ніби звер. Вер, я повинен зробити, щоб ти була, я хотів сказати моя, а потім нічия, але я знаю, що це неможливо. Я спитаю інакше. Що я повинен зробити, щоб ти хотіла, щоб я був твій? Чи ти цього не хочеш? Але усе-таки, що я повинен зробити, щоб ти захотіла, щоб я був твій? Я ладен зробити все. Кінець кінцем. Коли жінка для чоловіка є жінка, то це для мене лише ти. Ти, здається, ніколи не ревнуєш мене. Принаймні, мені так здається. У мене є своєрідне почуття. Я ревную сам себе. Коли мені доводиться зустрінутися і розмовляти з якоюсь жінкою, в мені прокидаються почуття ревнощів. Я ревную себе до інших жінок глибоко і боляче. Я не хочу, щоб я бачився і розмовляв з будь-якою іншою жінкою, окрім тебе. Я пожадливий вер. Мені і в коханні треба багато. Про це я тобі казав під час нашої розмови в каварні. Мені потрібна не одна жінка, і не три, і не тисяча. Не тисяча й три жінок, щоб наситити мою згагу. Мені потрібні всі, в усьому, навіть у бажаннях, я прагну монументальности. Книжки, що я їх пишу, товсті томи, серії томів. Щоб написати розвідку, мені потрібні тисячі сторінок. Я мислю тисячоліттями. Хронологія і історія обмежують обрії. Вічність для мене реальніша, ніж століття. Чи не тому я й досліджую міти і казки? Мені б не в кімнаті сидіти, зігнувши своє велике тіло над столом, а як мій дід, бородатий мужик, ходити за плугом, орючи лани й перелоги. В старочці брудній, напружуючи м'язи, відчуваючи вогкість землі, п'яніти від весняного запаху землі, що збуджує як жінка. З усіх жінок на світі існуєш лише ти. Всі інші для мене відсутні. Ти одна і єдина, що єсть, і разом з тим тебе нема. У мене від зустрічей з тобою лишається почуття нереальності. Коли ти підеш від мене, і провівши і попрощавшись з тобою, я повертаюся до себе у свою кімнату, де тільки що була ти – я не можу примусити себе повірити, що ти справді була тут. Може це через те, що ти буваєш надто рідко і надто мало? Чекання на тебе розтягується на години, дні, доби, тижні. Моє почуття до тебе – це повсякчасне почуття ненасиченості. У мене немає жадного бажання зустрічатися з кимсь, чоловіком чи жінкою, однаково, окрім тебе. Моя звичка до самоти, вироблена протягом десятиліть, Замкнула в цю самоту ще й тебе. Усе, що я є, є ти. Я не існую. Існуєш ти. Я існую тобою. У мене два бажання. Одне — зникнути в тобі, І друге — віддати тобі всього себе. Яке важке почуття кохання. Не знаю. Можливо, що тут винна моя вдача, але кохання приходить у болі й через біль. На кого я мушу нарікати? На себе чи на тебе, Вер? О, коли б ти захотіла мені сказати «Назавжди». Мені здається, що я ніколи не зрадив би тебе І ніколи не захотів би подивитись на іншу. Мені було б дуже прикро, Коли б те, що я кажу тобі, Казали десятки до мене і десятки після мене. Я кохаю тебе, Вер, і мені здається, що те, що я кажу, ніколи ніхто не казав і ніколи ніхто не відчував нічого подібного. Ти неосяжна, Вер, я майже щодня бачу тебе у сні, але я ніколи не зустрічаюся з тобою. Ти була і ти пішла, і я у стурбованому бажанні і сподіванні зустрітися з тобою, іду, біжу, шукаю, розпитую, турбуюсь, кидаюсь із одного місця в інше і ніколи з тобою не зустрічаюсь. Інші нотатки комахи були подібні. Чи варт їх наводити? Він мав рацію, коли ховав їх і не показував їх вер. Вер посміхнулася би, або ж просто відклала б у бік і сказала – я прочитаю їх якось. У тому, що говорив Серафікус, не було нічого надзвичайного, що дивувало б. Комаха страждав. Вер, вер, вер. Він не жив своїм життям, він жив уявленим життям. І це уявлене життя, яким він жив, було життям вер. Для себе, щоб жити, у нього лишалося тільки одне. Думки про вер, і сни, що в них він прагнув побачити, і ніколи не бачив вер. Поперечне читання. Львів, 2022 рік.